Oh everyone about the profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco del papa francisco ha muerto <risa> Tsiok ertziok. Illerolez ementxeagaitu zue. Desa se, <risa> bueno, se bueno, bueno, desacel, desa desa resao, eh. Desa 3 Y du garren de al día. ¡Yujuu! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Erziok. Al favor del dedo. Al favor del dedo. Gaueko amarretan. Bastutan puntualajea. ¡Me cago indios! Horeretako irrati librea. Y luego voy eh, un poco de dando también, eso que asalto. Ileko azken ostegunetan Kien tiene arrazón? Taui dios Zintzilik irratian Hago vueltas de Amonte y... Taui dios Horeretako irrati librean Kien tenemos arrazón? Ertzio Taui dios Ileko azkeneko ostegunetan Gaueko bederatzitati kamaikak arte Horeretako irrati librean Iami puesta municipales denuncia Zorrija <tos> <tos> Endi gampullo Apullo Beno, beno, beno, beno. Aprileako gehi talau Aprileko azken horzteguna Eta berriz ere hemen gara zuzenean Gaurko konganera gombidatu Morboska batekin Gaude Kafra zer moduz hortik? Zer bueno, modu podena? Bueno -zu, Entzute nautzu? Bai norski Baina, baina vale, Nik vale. ez zutu sendo entzute neguru Pues, eh, bueno Daur Piskat arraro gaude eh? Zaldatu beha Lekuz eh, Galetu barkonukena da Zuze moduz Haur grillare bestialdean. Dana Kontrolpian lasai, bai, ondo, ondo, ondo. Hemen e. Gustoa, gustoa. Dana kontrolatzen ta gaina pista poliekin bai. Pues esa mar gaur chirritzen hartu du la, agian musika fiskarra heche Ba hartu duela gaur eh bueno, itsasoantziaren kontrola, hor dago proa, no, babor no, no, munda, munduan ekatzen da chalupa. Nun baiten? nun baiten? Bueno, Ba, bueno, hor zaude, soinu mailarekin. Bai, bai, bai. Telika. Ustora. Susemos en eh? cierta inibilizade askenola edo. Bueno, eh, pues... or, zaude, osori zaude, eh, ¿es? Ese mitigaiez, ahí. Bai, bai. bai Oña or dabil, ien españa beto desanda. batzutan, baina bueno, min pixka baina ondo. Baina bakuntza batetik bestera. Ta, hola, plan eh pintura. <laughs> kontratatu dute pello reparaz eta hor nago ba, gero sudurreko ebakuntza doka astearrean ara serratu ja kasu zurra gaizki edo jakin iteke eta da... <laughs> ez da bez ez da pentsatzen baina bueno kolpea, kolpe asko haso ditu bizitza honetan no, bueno, bueno posten ge hemen sadelako eta e, hola zeuzer aipatzeko azken jabeto honetan e, gertatu saizuna edola pos, Beitu, gaurko irratxaioa eskenean eko nioke Pasei Donibaneko xanti goikotxeari Juntzitza egula e, atzo, kriston e, palazo izan da, Donibaneko jendaren txako eta ezagutu genaren txako, eta eta ben pues, e, dikanda guen tokitikamuzo herraldo ya xanti e, gure kapitaina zana Pasei Donibaneko futbol Em, talde autogestionatura oso ikaragarri izan zen egin gara joietan eta doni baneko e, hortan ibiltzen zen zirenak ere bai, pues bueno orrazko aportatu zuen zantik ere bai eta bueno, pues berarentzako garko errantzai joa, baita tristetikan orain pasako egea Zerbait ala ira ta zu ze ze moduz egontzea carroia. Bueno, ondo, ondo, ondo erdi, ah, erdia burguesatua ibili da, eh? atzen aigazkinatan hartu dugu, etxarkoa gorutzatu du eta Inglaterratik ibili Zure hilobakin ere topatu e, nintzan, ori, kasualia so, da, eh? Sorpresa, eh? eh? eh? Ay, Bi orere tar Liverpoolen, batzu beste baino beto xsio, begia izango pixota mozkorra ginan eta hasieretan koztzen zaigun elkarrezautzia, baina <laughs> gero ja hirugarren saldirako ja elkarrezatu bina. Bai, bai, bai. mozkorra zineten, asi sintela eske tanta zat bata besteari pentsatzen, hoeek ingelesez zein dira? Ba, ginechanen ondore joak izango dira, ezagut, ez. Gainera errekorrain zenuten, eh? Kinen eh, eh? errekorra, kinen zenuten. Kinen errekorra, elguste errekor buruia ganitu genitola. Eta bueno, hango hostalaria gustatzen gure kontsumo kantitateak, baina bueno, ja hartuta ere, arketsago ikaina probatu daute, ikusiko gure, bueno. Neizetan <risa> ez año naizamo, bueno, 84 askotan ona izaten dela. Ta. Eta hori, ba, emingea eta... Eta galdera bat, ze, bai bota. Ze, zei da, Guinness, e, Garagardu irlandarra hori, Galaterraan. Bueno, ba, egia esan, e, bertako ekin non ginen da, grazia intzian ze, e, Liverpool-eko jendeasko egizaten zigun baiak eziala Britanikoak, baiak liverpool aziala, eta Aha. asko beredia, bueno, migratzale Irlandaren semea alabak ere bai, eta beraz, e, Liverpool-en badago sentimendu batola nahiko independentzi zalea dena doizatutena egizena Britanikoak, beraz, bueno, pozgarri izan zen oire entzutian, eta... Gona, bueno. bueno, gaitu, gaitu betu. De osak. Vale, vale. Bueno, ta gordo gauen estudioa beteta. Betetan eh? le poso tiene si gesian betia vale. hoy. Eh, batzuk ero situal, falta zien casco batzuk. Hemen iratio hontan misterio badago auriko larrekin. Baina bueno, e, agertu dira bueno, e, ero Eta <risa> azkagu oskagu, e, el baina bos gonbidatu, laukasko ta bos buru. La bos buru. <risa> bueno, bai, bos, eh, va, sei. Bosez, bat, Eta zema Belarri diagurien? Nagi. Zema? Nagi. Ah, seguro? Zaten. Vale, vale, vale. Ni gorra nago, oseak, nire ekin ez kontaktu, eh? Hmm. Bueno, Peña, pues, gurekin daukagu vale, vale. Eh, malarruina, ja, ja, ja. Eh? malarruina taldea. Eh? Malarruina taldea? Malarruina, zemo duz. Ja, bon, man, eh? Da, bol. Eh? Bon, Zu, eh, urrun, eh? Da, bon, eh galetu Baile, behar nizun... E, dere, e, dere e, kilarekin parte gantzeko mikrofona. Ur, ur, urbendu gexioa, urbendu Ez zuten, zure buruari entzuna, ber? E? Igo volumena, hori da zurea, hori da. Bueno, eskatu dizuegu goiti zen bat eh, jartzea. Zu, zu zein da zure goiti zen? Ni da, beza bere jarri barri, o beste jarri barriote, eh? buruari jarri berdio, bestea jarri berdio Zu zure eburuari nedezuna? E, ez ez komplikatuko, neri kulebra deitzen diate. Kulebra, pos. Eh? eta ez da zure kasuan bezala dena pentsatzen dut ah, Ez da xixari ja, ja, ja. <laughs> Bueno, rengoa hemen gaina irratian egondakoa. Eh? bai, bai, bai. bai, bai. Neri, hemen Euskal Herrian deitzen deaten, nere e, itzen agatik. Mino Sevilla, nezago una naiz por el Torrijas. <risa> <risa> egia, ba. ya, Fekin, torrijas, bai. Ya, colefekin Torrijas, siñen. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta bai da usta estuzen agatik. <risa> ya, o sea, bai, bai. Es que esan bardego, gero... Claro, eh Reparto su, Torrija. Sobre sure vaya, no, o sea, gustaste <tose> sure, sure, bai, en Ahuja Torrija. Sobre vaya, ¿cuál es el saludo de ta guizonzea. Vay, vay, vay. Claro. Madre, eh, okay. en un show al urtean tonta pilla de Rasan y Joder, va ba, suena ves la de King Añaco mm. eh, Astigarrakoa dala. Gazte hori e, zipaioek ez zuten hanean bai, eta bai, bai. justu gaña le rengo pertsonatik kontatu zuen super bai, bai, bai. interesgarria gaña eh bai izan zen aste hor ta gaña bai. e, gertar horiet edo dela gutxi santen o... De, bueno sal etori ziñe bai. no? zipaio jun siren eta bai. gazte bat zen bai, ze azkerakoa ba beru bai. bueno Bueno, Orgasatutako protesiskotiko bat eman, eman zion, gero municipalak eta mediko, bueno, eta juntzien, lasaitu zuten eta de repente ertzaina agertu zenean, ba ia buka tuzun eta tipo batekin eta bueno, ba beti ez dela, ba, kasu hartzi badu da eta ez da ez pasatu. Ba, 2000 ba, hortarako eh, gaude, pues bueno, pozi gaude posigao de 2000 entzunaldi sant zalako, entzun zen una telebistan Ezan, etza, e, vamos, hemen baitzatentzuk menun de primera mano, eta bai. eskertzekoa gare, bai, bai, bai, bai. dago, haki gugur justizia ez dela justizia, baina ez? Bai, kasuali daia, koentsi Bai, bai, eta gero, eskatuko dizu gauza bat, ze gero, dator e, lagun bat, gazaioko lagun bat vale. Baila zantifasista bai. diburu zitzitza hita, eta nola joko ez zuten abila norpizkat Baina zakegu horfusio e, vale. vale, txiki perfecto, bat, perfecto, vale. bai, bai Bueno, burrengo, burrengo, burrengo, burrengo, burrengo. gombidatoren gozalto, norde Ni, solomo <laughs> Taldeko barriena, biskaitarra, atxerritarra, eta, gauri. Seba da, Solomo, ba, bani ez dakit herriko ez izena darako, beste barik. Ondo, ndo, bale, Bueno, rengua... Kaixo, ba, nire el pena, zenaiz, ba, <laughs> <laughs> betxi nire pena kontatzen nago lako. Taneko pena ematen zelako, bai. Bale, <laughs> <laughs> bale. Tania azkenik, ba, nire deitzen aute, eta, ba, bueno. Ba, trikit isea jotzen nolako, pues, zemeak edau. Ez da, mm. galletengatik ez da, eh? Ez, ez, ez, ez. Galletare guztatzen azki, pero... <güls> <güls> Zemen irratia bazkagu galleta beresi batzuk. <güls> <güls> <güls> <güls> galleta magikoak, oso ezaguna dira. Bai, Deixo, bai. de badaude behar. Abai, eh, oso. Na ere bai, ez zute... erdi bai, barru. Bueno, eta entzun ditugu beren baina gero ere, esan berra da, malarruina taldea etorela vale, vale laurkoan gurera, E, igual, ekingo diogu malarruina ezagutza eri eta jakineko genuke lehenik eta bai nondik datorren malarruina, eta egual izena ere bai nondik datorren malarruina izen hori? Bueno, ba, 2008a iruan, e, ba, ni, ba, besti batzuk idazten hasi nintzan, eta, bueno, denbora esenten eraman, ba, e, holtza ikutu ga, eta goguan itun ba, bai abestiak sortzeko, talde bat eukitzeko eta, bueno, kontzertuak emateko, eta, ba, egia da, hendika denbora desentetatik anjai zaudzen dutela, torri jas, gauri, gauri! Eta, bueno, askotan nintzegin izan dugu, ba, ba, talde bat sortu nahi genuela, eta, hori zen, ba, unbatian berekin gatu nintzen, komentatu nion pixka, ba, zeintzen nintziga, ezan nion ba, besti batzuk nitula, eta nahi nula zehote probatu, eta ba hixen hasi ginen, etzen hasi ginen eta ba izango nuke lehenengo entsoioan ja beste bat ater genula gutxu gora bera osortzen hasi ginelaya eta ba hixen inundi canda torre, ba bueno, emen e, erri ezberdinetako jendia dago eta ba hixen batzu ba oi hartzunekoa, beste batzuk horretakoak eta agian ja, agian egiten da iguronda txiki bat ar, bakoitzak eh no dican a torre en el eh, proyecto musical de Daniel Atizatosten. ¿Eh? Si utzi zainzo Bueno, le no sal de zute, so baina bueno, bentzan onde canzatosten, ¿ez? Eh? Bani oihartun dinator, ta bueno, le nagoti fundamento <risa> <tico, risa> de projecto quijot, baina izenak, ba bueno, jota tiro este lagun batxukin, ta, ba, bueno, Bai, gani, eh bueno, Retakuanaitz eta de Bobis Taletika bai? torre rei. Mmm. Isa -hmm. da kua. Eh Berria Bizkaitarra, eh leen el viejo Chimango taldea, Jtkoa, eh daba, da hori. Za instrumento a, bueno, berez eh guitarra española flamenca o nada, la kua, Jotzen dau ta Daniatzetik nago arregloba que da, joten. Gure gitarjoleak, con una garalla, guitarra estatal <gibus> <gibus> <gibus> eh? Esan de bueno, eh le no entzun de gunak, eh, da 8 Vaya, hocha tarmónica. Eta triki, eh, baile, ni bajo ani bajo. Bai altua sea, eh. Eta eh, eh, torrijas. Non izan zatos. Ogitik, ni ostetan meo ez bueno, Bani oiarzundi, que Eta, bueno, e eh, egun bezara, ba Jakol jotzen jo baitare. Eta bueno, gero beste 11 apretutan Jakol le baño le mioan, Jakol eta uh -huh. mala ruinan. Ondo. Eh ni, gúlebra, va ba, herrenderiguana ez, niño, ya burte bazu badia, joherriko hiribururi pijo pijona bizitzea junintzala. ntzala. Eta Se, eh, donosti, Zein Tolosa. da? Dono esté. Tollazatra, Vale, Eta bueno, va, ba, taldego zarrena naizenez, pues igual izango ito talde asko comentatzego, baina bueno, bilina ezola hau en chaba, biltioteronen seme quegens o ere bilinzana, allí la cantaré. Mm -hmm. Ore, peruko. Tioteronen de bai. Yo tengo en semeja, en semeja no orchevanadilla era, percusión jotzen, eta bueno, batería gain, bueno, iargikin era banago, tritones estaba levata, bueno, proyecto askotas, va, ba, tiene que le nosando un ba, fundamento ello <gülüyor> Kule... Eta Culebra estaba Kulebraz mala hainbeste betu. Culebras izait te que investe zigzaga que te zulako. Eh, taldetan os, pero, izaten normalian asko egiten dutelako eta gendea gomenci zeutela kondina edutena. Orain hauek parrengo dute. Ke, eske sinjestu. Ke, vamos. Zu, eh, abuelo eta fresen artean ja daskazute goi taldea gian. Eh, Talde agian, eh bale, artean. Auskalo. <hazos> ezagutu ditugu gutxora nere norzu zen eta ben naiko genuken ezagutua da desde las entrañas diska. Eh, no izan da sortze prozesua, bueno, nola hartu dezue. Sera bueno, ba, batean, hendik atani bakarrikan ginen, ba, gu gabestiak sortzen joan ginen eta gira da, ba, pizkanaka pizkanaka jendea sartzen juin zela, lehenengo ba, e, triki sartu zan e, gero beranduago e, kule horrakin hitzen genuen eta ba, <coughs> animatu zan ere bai eta ezken ba, momentuan, e, estudiara sartu bennon pizkale nuo, ba... Jo lomo sartu zan. <risa> <eta, risa> Oia. <artian> Ho sartu zan. <risa> memoria <risa> ona, memoria ona <no> <risa> ez dutena. Uste ta hoia, Basqueña ba, toki ezberdineta te kangatos, ba, gatoz, ba, datekan, minio, bueno, ustez, ba gindula, eta ezberdineta tika, bueno, ni aportazio egindula eta baina entxaiatu hendikarekin oihartzunen imaginatzen dut, bai, Ugaldetxon? Baina orain ja za detoihartzunen. Ez? ez esan culebras ek. Bai, Oia, esan dezure. Ay, porija. Punto va yendo a hacer lo suyo Sevilla. A hablarme una talla con el FNE onda, ni usted John Korean Seville, eh armónica, va, oye, la. Armónica kineta gauzak itzen, nire Jakolefeekin, también demoniosekin baitara ibiltzenitzenan ensaiatzen, y ta bueno, va a genun, eh ya san lo Eta bai, ba, zikinen bideonko esan duen bezala, bakar, bakar du, elpenaz, esan duen bezala, ensatzen 2020an, lehenengo ensaiotan kasi ensai horokan eta berri batatzen genuen, eta gero joen unian lehenengo kontzertua Oihartu Arroken izantzela 2020an baita ere, azarroan, oh, somatzen hau. Oh, Oihartu Arroken. Jendiali asko no. gurtu dut zizta joan, eta esan erun, bueno, pues, pizkat hartu berda eta... Eta venga, pues banda ditea, eta hola, asisten, gu konbentzitu genien den ari esan ez, que lehiz bizabamos asakar de pobres. <risa> <risa> <risa> Danio bendikan zaino. <risa> <risa> <De> hecho, <risa> <tenimon> nazkepo, <risa> eta hor dun, ugalde txoko, bueno, oiko askola antzeko den, no, eraikin hortatikan, noiz pasatzen eten astigarra gara? Martutena. Ah, Martutena. Duela, iaute batzu, klaro, historia da, azkenean, jode, azduzai, torri jasek esan duen bezala, A ere que ni han nele a ba, tal de pillado en Saiartzen bueno, beti holako logistika, logistike tan, va ba, saliendo muy tiesa esta mm -hmm. beste proiektu batzoki, va ba, Tritones egin tailargeekin nor beste lokal badakago, eta aukera sortu zen, ba, bueno, bateria espazio ba, bete, azon, ta, bueno, batería verdina egin ta espacio hori parte gatzia. El equipo ha montado eso, bueno, eh Bai, hola eh? ez, ni aurreko lokala ha bueno. minuto batean ekan <risa> Ya, ya, bai. Hola, <risa> hmm. Eta culebras, azkenian ni vacila turismo maña. Cajo y flamenco, ah. Ba. Es así. Hotzen, es posegiteko. Es así berri. Es así. Hoy hoy oiga tasca de raizando. Hoy resta aguada, Bai bai, arrixa bada. Está aquí, teor usted dizue, eh? ba. ba. alguien plantea tu naiba dios, güey. Eh? Calian jarri naiba de u, jotzen ez baita, uğura amango dut. Pero vestuario consigo yo. Ya bai, vaya, aquí ya descuban va dago la vestiva el cajón ya king grabatuta dago na. Debate ondi lagizanta gero, gure artean. Pero bueno, bai, dala, pena merezitzen dola. Itzi dugu argiteratu berri den desde la central eta orain eh ya no quiero atus musas, a vestiantzungo dugu. A vestiantzun aurretik azalpen bat edo zertaz mintzoen a hau. Bueno, ba, bestia honeen eh a inspirazio falta horren horren inguruan. Hmm. Ta bueno, ba, bere garaian va ba, apenas egidatzizun eta egia da ba, zela piska bat ba, inspirazio falta horretaz eta ba, inspiratu litzan. Hmm. Ta azkenean abesti hori da, azkenian, ba azkenean zaudela denbora uzian inspirazio hori bilatzen eta uste duzula ba oso dependientea hasea inspirazio horretaz. Hmm. Baina askotan igual Ba, sortze lan, lan oietan, ba, igual ez ez zula inspirazio hori behar, ez? Asi bartsala lanian, eta inspirazioa dutzen bada, eputa madre binean. Bestela, ba, horreak jarraitu, eta, bueno, ba, igual, ba, lau txorra dasaten, igual posible, zula, ba, abesti bat egin, edo tema der bat egin, ez? Eta pixkat, ba, hortik handi jua asurra. Oza, seguru gaude abesti ederra dela, beraz, entzungo de Entzun berri duguna bestia, eta, bueno, gombidatzen diogu ahi ez, entzulei behin elkaresetako betutakoan ba entzuteko. Baina entzuna horretik ere, jakineko genuke na da, e, nola izan den den aipatu dugu zorkuntza prozesua nolako izan den, igual gailo bueno, pena sigaletu dugu idazterakoan eta nola aritzen den, horren eluko dugu pixka, diskaren e, egituraketari ez, nun grabatu ez zuen, e, nola grabatu ez zuen, ze instrumentu bilatu izu duzuten, soniuk jakin bilatzeko, Bueno, pisca. Gravazione, eh, a ver, pisca, mami, a ver, no la ha juntado, o sea. Bueno, no la ¿no rindes usted gracias. Vera va ragatu, eh, joder, y tiene <coughs> muy reestudiado tan, es que ni ni ni estudia nada, ve dinasto y tenitxen. ¿O sea, tú no la? Muy muy muy muy Ah, muy ir. Va vale, de no sinago, eh, vale. Suachuko poligonuan. Eta ia sanasiran zalantza genitxun eta juguinen teknikari denekin hitz egitea eta behake mantzigun lehenengo momentu ikan konfiantza gehiena. Gehenaz ikusten genuen, e, etzela izango bakarrik estudioera juen eta grabatu eta ja. Baizik eta beain bolukratuko zela disko krabaketan bat ez Ez dut esango produktore lanetan zestare, ez ditu kantak modifikatu bineo bueno no, Bai, ikusko da Proposamenen bat, hola Asko asko bai. busti da Eta guk esk, gu eskertutu dugu. egia esan ze azkenian guk esaten den moduan belarriz ikinekin gindu azen estudiora ja, Oituratuak e, kanta oieta, eta eta inkluso igual ondo gehatzen etxin gauzeta baita ere oituratuaz zaudez Eta estudiola jutentzean ean eta teknikaria involucratzen denean ba, eskertzen da Eta nik uste asmatu dugula guztiz Nola duizena? John Bidau Hombre, erugarren e, ikus... bueno, kanpuko ikuspu egiori nik uste disko batean egun garen guztiok Eguztet ezibestekoa e, e, e, e, e, e, e, e, dela, ez? Bai, <susurra> ni ari duzenago ditua Hortaz, e, oain arte disko denak du self- selfie izan dira ja, ja. Eta lehenengo aldiz izan da o ke kanpo begira bueno pues Campo Vigo edo kanpo Iritsi hori eta eta baitarenieego naizela grabatzen bakarrik o sea es e, estudio o sea maiakin guitarra gin egon nahi, eta listo ordun Oso, ah, oso, vale, osea, egon, na, ez... ma, ezea egon mm. e, me, pecera batean edo krizta eh, bueno, batean atzean no? Zuzena hor mm. maia ondoan grabatu ez zu, lineatik Ez ez, egon naizela pecera ah. minun ormalean ah. Oain arte grabatu dago dizko da, ni egon naiz grabatzen Ah, vale Maia, egin soñu maia kin, eta mikrofonoa jartzen, eta probatzen, eta Claro, ez Por... que torri jas esamaregut, baita ere, soñu tenik ariatzea Baina, bueno, baina, entzule jakiteko Chapuziak iten ditu Zer, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Baitu zeiak itza egiten duen <risa> <risa> <risa> ba, Eta urduan, bagra bak eta izan da, niretzako izan da gozada Personalki izan da gozada, eta bai, ba, lehenengo aldiz esperientzia, oi bizitzea ba, Egia duit-yourself filosofiak badakarabaitaren Osa, nik legitu behar baldin maul bat horrekin gatzen naiz Osa, nire lana nik egitea ez, bineo egia niretzako Estilo berri batzela, zela, bueno nik uste posten zako, estilo berri batzela eta nien nintzen ausartzen ez dara grabak eta hontan eskua esartzeko Orduan e, erabaki genuen denan artian, ba, obena horitzela Eta esan dagoa, ba, beste teknikari batzuk egin da gero Eske, batez ere jonek intzizkigun galdera batzuk geratu etu ginerago ere Ez genekila ez hmm. da erantzuten, jokun jenak berekin ditze egitea Eta esan genuen, ostia, bale, tipo hau ah. seriogator Osa, ze, ze non dikan, jo, eh, o, no, ze galeeramota eh, Ez geniak egiten zituen, ba, ba, ze instrumentu erabiliko genituen, ze gitarra erabiliko zituzten, ez aki ze, eta nola egin ah. nahi genuen, ba, ez aixit No se, ekizkozaz, ez da, oso ondo gatzen, ikusten zitzaion, aseira dikan, ja, ba, en Entzun, claro. eh, kontzertu bat zumzula el geni, Geniona, vale, eh, vale. basekin ja ba no eh, formazioa eta ba eta si zen galdera ga, ja, ba, batzuk egiten ikusa, eta ikusten zenun ja xeratik, ba, interesatzen zitzaiola gure lana, ez? Mm -hmm. ba, ba, aurrez zuzenean entzuteak taldea, claro, técnicaresko daude, ez dakin un imagina tu España ko puntabatea bestean, jote da talde bat agian berak ez duzu ikusi zuzenean. Mm -hmm. Mira, zuen kasuan sorte hori izan da, porque Bezak, nik uste zorte bat dela, teknikari bai e, talde hori jarraitza edo kusi izatea zuzenean, ez? Bai. Gu bihaldu genion ala bergako kontzertua grabatua. Grabazio bat Ah, bako no, dene Bai, irraz, aurreko urteko jaitan, dene bihalu genion hau e, e, di hori, eh? eta nik bea beha izan zela bakarra bueno, ba, denbora bat hartuzuna entzuteko, eta galdera batzuk egiteko, ez eske, genizkinak ez da guk zuten. Hori e. da nik uste horrek, guri bantzegula. Al debatetikan eh bueno segurtas una segurtas garaian biño baitare eh bueno ni atenitzen andikan esan hostia guke ez jugu gauzak argi <laughs> yeah, yeah. se hizi un galera duque esan hostia eh ba igual humer du gauzak eta bai ta nei gustatu e, berekin euki guna de hecho colaboratzenetorri ta zuri harritu tizun bea aukeratu De hecho ayer eh, asiera, asiera diga Diskoan postua potente hain deo Eta orduan, mai maiganean jarri genietun Grabatzeko izen potente batzu Osea, hmm. ondo grabatu nahi genuen, ez? Hmm. Eta kasualea ez e, Nik John Bidaurrekin Lana indian aurreko diskotan Tritonesekin eta beste proiekturen batien Eta zautzen nun bere lanetik komodat Asko gustatzen zitzaik Orduan, e, nik jarri nun izen hau Eta nik e, talia izan nio Nik ez dut inflitio nain, egin e, tipoa Nola jendun lana, asko gustatzen zait Juntzuek bilera beagana, eta zuen sentsazio euki. Eta... Eta, bueno, e, nik egia san, oso izen potoluak eta oso euskan herrian zaunadian izen batzuk maiganean jarrita gero, eta bilera ek, eurekin eginda gero, e, erabakia zuena da. Eta nik ustenuen beste erabakia tartuko zutela taliak, eta taliak esan zuen hau. Ego, bueno, onartzen dut, oso ondo iruditzen zait, bina osan gari zuet. Arritutan ahola, porque beste izen potoluek alderatuta zeden, ez? Ala eta guzti e, e, uste, <coughs> Erabaki bakii ona hartu genula porque es oso kontentu gao dela, ni gustu dietemaitza oso ona izan dela eta bere eskuzartzea oso oso garrantzitsua izan dela. Pero gertatzen dena baita era da, e, Kulebrak esan culebra que esando un mes de la S, eh aukeretatik, gelite una aukeretatik ba igual, ez Orduan Eta guez ez zagunare, guez gainor. Ohenditzen, osea, ya no dice nada. Eh, maneditun labuzuto rejaea. Bueno. La ubos concertu es genun un lanikan argitaratua eta genitun beste aukeret tik. Bueno, baien eskutatik pasatzen dia grupo potenteak. Tasanderuma. Gu dizan el ultimo de fila es cola de leono o cabeza de ratoncena. Pues igual cabeza de ratón, Eta aukeraketa hori egin genuen, eta nik uste e, oso nahi izan dela. Osea, esmatu dugula de pleno aukeraketa hartan. Yo, nik uste, estudioko grabazioa pakotzak eman dutxula e, ikaske eta bat e, musikari lez, artista lez, e, eta ni zentzatzenoa da disko maituta gero e, joan egaz e, danak eroan dugula aso zerretzera. Hori, e, talde de vesela tabero eh, bacocha el instrumento gas. Orduan oso posi. Otro posi. Bai, Dani Cento Tartanjatego, azkenin Jonen inbolucrazioa nikuste valoratu ba, dugula de negre bai. eta ortas aparte, ba, denk exatzen zu azkenin nire oso do it yourself en pero egia pues, ez baza oso onan ortan, bado balo gendea calitate punto y extra deslizuna de mai. Orduan batutan es eta patza ez zutenagatikan apostu potoloa e, ikuspegi tekniko egatikan porque hai ez zu, esa la esa te o beste izen batzu barajatu dezute, o sea, eta economicoa. Hondia, claro, <risa> bai, eta bai, bai, bai. horregatik gan dio de hm mm, va baitare, bueno, a usar ya pauso va, de bueno, egin da piskat baita ere, hor bide bat e, irekita, ta bueno, no? piskat Apostu bat, a ber, ez, ezaguna galizateko, eta hola, eta, no? Nik uste dut hori izan dela. A ber, eserio baki dela, baina ez dakit e, azaltzen nahi zen, ez? Ba, bai, bai, bai. apostu baki indezutela, no? Horri zikusteluto... hidotatik gan, ez? Hori ondorio bat izan dela zenik nire esperientzia batetik gan, e, o sea, proiektu honetan hasiera batetikan oso argi ikusi dut proiektua, oza, sea, guztoko hartu dut. Eta sentzatzia izan dut, inguruan doki dut guztiak, oza, sea, etalian gau den bostok, E, Sensazio berdinak sartu gehala eta eta, karo, horrelako apustua eta binkulazioa bostparta ideona proiektu honekiko ikusi dugu nian ez metiroa la piztina. Ni ere kasuan eta nik uste dut, zai, denok sentitu izan degula horrela ez apustua oso gustora indego, e, esforzo ekonomikoak eta denbora eta lan eta gauza pila bat, Min oso gustora proiektuan duzte dut, bostok siniesten dugulako Egin, bai. Bostak sinisten klaria. Bostaxistenen proiektuan, sinisten un squarean, en materialan eta eta aurrea, azkenean, ez da helburua formatoa izatia da ez sezer, biñoa gaur egun e, jotzeko eta aukerak ere ez eta gutxiago da hmm. eta, eta orduan jotzeko aukera bakarra da, ba alik eta toki geinen eta iristea eta eta listo hori eta nikuztei hori dela gure helburua sa jotzea konzertoa jotzia, eta jotzia, eta jotzia, eta jazta. Eta ikusten genuen, ba, igual, ba, ibergenula... Eh, nik, pixka, komparatuta nire beste proiektu hakin, eh? Guazkinan ja Amar Urteingo ditu Bos Disko ditugu, eta, bueno, jendeak ez dutzen ditut, eta hortzaude. Mino, gure kasuan, mapan jarri bergen un lehenengo momentu dituan. <coughs> eta, igual, errexeagoa da, lehenengo diskoa izan da, ja, lehenengo diskotik, eh, pixka, deklarazion de intenzionez hori era erakustia, eta... Eta gero ja, bueno, pues, itxasoko olatu goi hartu eta aurre egin ez Eta hori izan da pixkat gure burua, ze uste genuen un diskoak mereziztula Eta... Eta gero ere itzako bere instrumentuak enkristo in kompromezu hartu dula, ez eh? ere bai Ose hori ikusi da ziratik eta azkenian onduan balden bat azu pertsona bat Ba, den amaten nahi dela, zu kere berdinaren maresu Beste la atzua zaurrego Efecto kontagioa, ba, da, horre bai, kontagioa e, e, Efecto kontagioa, efecto kontagioa Bai, bai, bai eta nia bai, e. dibidez, asiera batean Endikatan nien gine lako, ez? Eta esan, ose, egiten itzakiten genure, bai Eta esaten genu, jende berria sartzen Madugunea da, osea Que baya con, con todo, si bai, no, nonos, bale bai, Eta bai, ola sentitu Ose, sentitu da. ni behintzatet Eta, yeah. bueno, bestial, nik uste bai. da, ez Ba, argi eta bai denun El espíre, o sea, el espíre A. Vale. O sea, ya incluso Naiago benun, igual zure instrumento a kineticsatia horren, horren virtuoso. Virtuoso bire, A. Viño 100% un proyecto alguien. Era jeraticano y dizanzen genun irspiilla. Eta ni gustez asmo, pues azkenan nero baitara se va. Ba, Así norbait probatzen eta gero asita STC Santa, o sea, Osa kargi, bai, da, hori, da, hori da Bai, ja bai, bai, bai, bai, bai, din badak hau, zitu urte eta denboa galtzeko zahoe eh? <risa> Nik ere gero, azpimaratuko dukenik, eukidez e, sortea malorena zuzenean ikusteko Eta badela talde bat, ez dena, ez e, Harmonikan presentziak berak ere, arreta ematen du Eta ikustelak ere berea ganatzen ditu e, Esan ez zutere, bueno, gaur egungo eszenan toki bat egitea Dobintzate, bueno, konzertuak emateko aukera e, Zaila dela, azkenen auto bater egin dezute, esko musika haue nahi dugu, eta honekin aurrera goiaz. Naiz eta ez izan gaur egun igual kommerzialena den hori, ezta. Es ez, ez, ez nere gabe utz kommerziala ez da eta bueno, daka, malarruina acá mala ruina da ca un punto baina genero asko ikutzen ditu dula, osea ga zentratu bakarrik genero batia, Magdalena ba, Punk etikan gatoz eta bueno, va ba, bere presentzia daka disko honetan, mino beste genero batzuk ere bai ikutu ditugu, ez? eta hmm. guretzako hori da la hostia, pues gaus berria probatzen egon gea eta Eta bueno, ba ere zailtasun noiek ditu, bineo nik uste ba, prozesuan disfrutatu egula. eta mm. nire ust, nik uste edo, eta bestiak ere bai ust bentsatzen dut, hori bentsatu gautela e, Azkenian ba, gauzaz berdinak, diskoan, mm. eta ez dira besti guztia berdinak nirekoina Hor duen, ba ezakitu, hori oso pozitioa ez ere guztiak Egia alde batetik nik uste bat dela pregitu freskoa eta originalaz e, Bueno, e, harmonikan presentzian noski, oza ez daude talde asko harmonikan presentzia dakatenak eta gero e, pixkat estilo rumberoi egia dazken urtean pixkat modan jarri dela mineo, bueno nahi duritzen e, hau e, zaiagoa dela ze punkan adibidez, estena badago hmm. eta escena hortan gaina jende asko dago inbolukratua kontzerokantolatzen, gazte txetan eta, eta arduan, zu kon, e, talde punki bat intendezu erotikan eta badakizu bosei zortzi kontzertu emango dituz Urtero urtelo, emango dituz zula ala minima pixkat mutzen zela Ino, ia gainuntzeko estilotan, derrependeago beste guztia. Eta hor, peleatu behar dute denak. Hmm. Eta niko iso matzen dut. Bai, estilo atletikan... Ba, egia ez ella, ella da gula. Justo, eh, kontzertua, aurkezpena antolatzen hasi genean. Mm. Zetaldeak joko ez dute? Agian, bat, bat zegoen beste talde bat... Eh, kaparrak, eusk, kaparrak. Kaparrak. kaparrak. kaparrak. Vale, bizka, estiloli jo, jo, jordatzen zuten, euskola, bueno, erriano, hemen inguru, no? Mm -hmm. Eta gira sanez ez daudela, euskola, <coughs> euskola. Eta nada, personalidade eh, oso marcatua Osea, nik uste dut, gaur egun Euskal Herrian Enda hola, be, milla Roposamente esbardin eh, Estila analetik be, janko que se han dado baina eh, Osea, bardin dago, osea, ointzela eh, Se jotzen zu, ba, be, rock, alternativo eh, Latino, gay, estalizer Osea, danak engura be Baina, nik aibes eh sartu aurretik ikusi nagan alabergako kontzertu hori eta ikusi nagan e, Jonko bueno Jonko e, ez da gut aurpe hil ez baina taldea eta eta esaneman ostrak hau divertigarria da personalidad o hala cosa falta di, mm -hmm. falta ira personalidad propia eh taldeak o sea mm -hmm. proposan daos mila, eta orduan eh e, alkitzasunean bat esaten zu, ya está o sea rumba eh ez dakit nortenioak, e, edo, edo punka, popa, edo, edo, popa edo popa izan. Behar da personalidade propio, eta jendeak hori eskain egiten dagoela. Bai. Eta gero abadibidez, bos, e, bueno, nenarira azkenian, desdela sentraina zere bai e, izen burua jarri diogu dizkari, azkenian e, abestia dator, oza, dator, oza, dator zelako ba dakagun ez sakon horretatik, kan, ulertzen, eta abestiak dakate ba, kriston kontasun hori eta diagauz batzuk baigual igual ba nio hain arte gainerak idatzi ditutenak, ez naiz ez nitzela hori de ez? Hmm. Eta bueno, pues azkenian eh dauden gaiak que edo, edo sentimendu hoe, edo do emozio hoe, ba pertsona batei aurpegira ezin dizkiozu kontatu eta ezin dizkiozu ondo espresatu. Hmm. Mia azkenian ba, paperian plasmatu dego e, musika jarri diogu eta nikuzte azkenian Ni hortaz ze nagoz, eguzted esan degula, esan nahi genuna hmm. Eta hori, da laputaz Eta ni zentzu hortan remarkatzeko hore bai Nei bai iruitzen hauela eta okay. e, talde honetan sartu nintzen lehen momentutik Osa oso barnetik eta oso sentimendutik iten dien kanta diela Eta zentzu hortan naturalidade eta purutasuna asko dolare bai Eta ni pues, horrekin atope oza. Eta abestiak esan zu, zen bat abesti daude Beatzia besti, beatzia besti, besti. besti. eta horietako bat bai. abestia, Arke, arkeztu, arkeztu, bai, arkeztu, zeta. Zeta. el detalle, abestia, garraian entzuko eguna bestia. Aurkeztu bai, aurkeztu ezatarra. El detalle. Bueno, va ba, besti hori, mira, esaten du un bezela, anelo no pensar no fijarme en el detalle, ba, e, ba, en el detalle. Va azkenia, mira, eh egontzan nere momentua banero izitzan detalle, el detalle más tonto y el insignificante, insignificante me lleva a comerme A boikotearme, a no poder dormir A tener una puta voz hemen barruan Que me estaba todo el rato hablando mal Y me estaba matxakando Eta bueno, izan zen ba, Aukera bat eh, letra batiteko Eta ba Ocho y xilarazeko Balagundu zidan, mm. es Eta bueno, ba, letra os explizitu Osea, mm. entzongo dujen dia Que si kire... Pues ya lo entenderéis si no, no. Va, Yo me quedé muy tranquilo, ¿sabes? Siento sí, es. Mala ruina el detalle. Voltangia, voltangia, notizi batekin, mezu bat iritsi berri bai ba zaigu, jendea <gibu> galdeska. Ba oso hono iratian boa ke temat zor baina, nulo tortu daitezke, malarren andiskak, nulo tortu daitezke. <gibu> <gibu> Ora <Oren> indikan ez da <gibu> nah, nah. e -ba, e izango ditugu ta bueno, sarrerarekin, ba, diskoa paritzen dugu, baita ere bai lorazet taldearena, gurekin egongo diela ba diskoa ere bai. Eta hoizen. Ez, etuzte lehenago iritsiko direnik, asik, bueno, gero, ba, gure kontzertutan ere bai, salgai egon godia, eta bestela, ba, kontaktuan jarri gurekin. Hori e, fizikoa, hori fizikoa, ez e, bai. entzuteko badago spotin. Entzuteko da. badago spotin, hori da, hmm. eta Youtuben ere bai. Bira, eta, eta, aurkezpen egun hori aipatezutera, noiz izango da, aurkezpen hori? Eta, aurkezpen hori da, maiatzak amarrean, e, niesen arretoan, behatziak laur dengutxitatik aurrera, eta, bueno, ba, so musikaren laguntzarekin antolatu dugu, aurkezpen e, hori eta emendikan ba, barso musikari eskerrik asko gurekin kontatza gatikan bikire daude hemen <risa> pateta erdi <risa> <risa> zarrerak, kabrones <risa> eta hoi zen animatu eta esan barri gu detalle oso importante bat. zarrera ama bi puto euro balio du eta bit diska opari azkazote bai. zarrera ekin <risa> ez es que da hori da zara, karara, zara. regalau <risa> esan barri gu duela este bete inguru egun dazaz pisarrea saluta zeuden Hostia, Eta inguruan, ikusita ta inguruan dauden eh, konzertua Anestesia e pasaian ne e, Mogambones iz... o ta giser, asko daudela. Oi, emandikat Soriona, ke. Soriona. Zen algo hasu musikarien, eh, Antola kuntsa batie eta, eh, cioè itenanen promova tiqueta. Bai, benetan eskerrik asko, ikertzen da asko. Eta Soriona gantzayo, orreta riari. Ze nikuste haseratigan super claro genula, Herriko Vital de J konzertoi funtzionatu gozula. Bai. Bai, bai, bai, Super azkenean... Superklaro genun denak. Hori da. Zer horreleta da. darri bat, erantzuten duna. Mm -hmm. Illa beti erantzuten duna. Bai, olazko musika gainea beti daukagu... Zea, e, puntu hori beti go, gogoan hartzea inguruko taldeak. Bai, bai, Eta dai, diska bat orkezpen orkesten dutenean, e, lehentasuna aurreko illa betean hostuak taldea lezotarrak. Kasuan dala ez? Piskat, Andonio Jokierrekin luzatu ginen piskat, E, programatu izateko, ze gutxi, data gutxi daude, eta eskaila... Programatu zela, no, eh, manaldia, luzatu zela? <laughs> ez, ez, ba, diska, esan genuenetika, bai, bai, aurkeztuzunetika nagian pasazania urte bete, baina, bueno, bai. zanede, beti da, saiatzen geha, edo, stiloka, edo, ez dakiz zertan... Aga, bai, bai, eta gira bai, bai, da, da, ase datikan, ba, komentatu geniela gure intentzioak, eta, otsera, komentuan lagundu zigutela, eta, ba, jesko amantzigutela, eta eskerrik asko genetan. Maia tza kamar, behatzea laurde gutxi tan, nia e, bolazoa eta urrengo boloak, urrengo kontzertuak zelak azuteo hortzimugan medik aurrera Zekaro, hizka bat orkesten denean beti dago esango nuke elburu hori bagoazen kontzertu alotzea enplan kartel bat data batzuekin baina oso zaila dure egitea Ez dakit lortu ez zuten no? oz zer, zer? El zeo, el egi... zeo, el zeo del grupo Bestiak ea los feos, habla el zeo Egi jasen bastante lan izan txukula zen Egenun ba, gertu guz gertu guazien datak lotu e, aurkezpen ekin bat Ta bueno, laiko lan izan dugu Baina azkenin egi jasen e, lortu izan dugu data batzuk lotzia Ta horien hartian, ba, justo, e, maiatzak amarrekin batea Beha saien jotzen dugu maiatzak e, Ogei eta iru. iruan, an, azti tabernan Eta gero hortikaratako ba, eh, joko dugu ekainak amairuan gaztañon Jepe, jepe, Ojito Eta gero eh, ba, mendabian ekainak amalauan Urrengo egunean, eh, justo malan uve izeneko jaialdi batean. Eta gero bateaz egu azpeitea aldian beste data bat uztaileak emezortzian ta, Baita horeretako eh, herriko jaietan, madalenetan ba, uztaileako gehieta batian Abaitan, oñati. No, Baita, no. ezken bilek izango ziren, ba garragan ustaiako gaita goztian, santillutan, eta ezken ni, ba, oñatin lortu gu baitare, ba, buztuako gaita betzian, en, en, en, bideo harrietako jaietan. Que ja que seona, vais en sorta, fuerte a torre, fuerte a torre. 89 fecha va ba daudela, ome gañeanda. A ver, talde. O Ahí sea, talde, a ver, berria Kako Chenarte, antisco berria, ensana de tal, Lordzia data urtikamo no. Nico, Nico baten bate ja ikusi zaikuztela bastante hmm. gira Gipuzkoa zentrista da, hmm. no, bueno, de. Boña Gipuzkoa esa. Vai pero vale, vale. Urru <risa> Vale, aukere o sea que van a udaran, eh, aukera izango da entzuteko oreretane, bai, gaztaino aipatu dezute. Claro, gaztaino ko vale Torrico da onea, Arrainea, Gaztetxean. Eh, eh usoan, usoan. Ah, vale, vale, no da urte, a ver, Carpa, hostirale, batean da, eh. Bai, hostirale joetzen dugu. Hostirala 14, iña. Eh, 13. 13, 13 Ah, vale. Bai, hostirala, hostia, vale. Es que da, un TVT te da mala guanta, pensa que DJ bulek. Xaia, duala vale, urte asko. Re, berri, berri, pencarte no tener de jubilatu sala. Bai, izango dere Ni ni gutzen da amar urte eta hige. Kaorro ya. que sí, zuek hostiralean karpan joko dezute? Vale. Vai. E, etze, eta gaztetxean gero kontzerta da ere, bai normalean, eh, eh, berando agora. Vale, vale. vale, vale, vale. Jackin joko dezuten ne, edo hendikanez. Galdera ona. Esnao seguro Seinequin Hotzenegum Aguí a un rango con mi dato arial y ahora Arranca a tu gato exclusiva ¿Eh? Claro, men, go, es un periodista super profesional Tú <ríe> eres eh, exclusiva <ríe> mira, <guaz. Leticia ríe> no, Amarillismo eh, total Aguí no, no, no, a no, Leticia, leticia falchino, Sabaterda, eh. capuchino Hasta año no se atreven Gui a un gato amarillista Vete la gura en mi crónica Esponja, hace coloreado Bueno, eta gero ere, eh, Lena siga bai? Eta bueno, esan dizuebo talde berri batek eh, bueno, irisgarritasuna lortzeko zaila dela, Ez e, azkenen e, bueno, e, esan liteke bueno, ere, bueno, Euskaler Zenta dizan die honetan ere, dagoeneko oinarri batzuk finkatuta daudela eta genero batzuk bueno, mugitzen dira, igotzen dira, baina bueno, badagola punk escena bat, gero orain eh, bueno, eh, urbanoaren nagusitzen aita ikusten da, horrek bueno, ere noa eragiten dion ere garai bateko, bueno, rollari edo, bai? Nola ikuste dizute gaur egon zuek eh, bueno, zuen egitatik euskal estena oh. Zerra, bai, egia da galdera zaila era oh. erantzuteko baina hemen nire zuena esan hemen geldituko data <risa> <risa> eskera potoloa eh? esken dago escena punka esan dugu oi egia da, oi jarraitzen du eta mainstreama eta gero, guai, mainstreama eta gero beste guztiak, eta mainstreama zer den, ba nik uste euskal herrian dauden lau empresariok nahi dutena Enpresario ja sta. Empresario nah. Dioshue en eh, management atletican, eh, disketxe aletikan, o, korrean, disketxe disketxe ja diskak ezdi asaltzen, beraz ja. e, garai batean disketxeak zienak e, management agentziak bihurtu dira. Ordua negoziatuki batean zutenean, no, orainbeste esparro batera mugitu dute eta eurek kudeatzen dute Euskal Herriko portzenta, oza, kontzertuen portzentairik handiena eta diru kantitateerik handiena. Mm. Horrek uzten du oso e, mugimendu aukera gutxi talde txikiei esbalin bazatu zeirkuito horretan edo esbalin baduk azo ukera horretara heltzeko e, kontzertuak lortzea eta lotzea oso zaila bihurtu da azkenaldian Euskal Herriak. Bai, hori igual e, eta horrek enpresak ez dira Bakri Managementen du enpresa koixeeta osea da oligopolio bat eh dana organizatzen dagoena, osea E, jai guztia zuretzako. E, orduan duan, parte batetik hori kulebrat dinoana, oso batza da, eta gero, esateko be, oza, ni adibidez Bizkaitik nator, eta Bizkaitan gero eta gaztetxe gitzioa dago, hori semar da, gaztetxeek ja ezta behiten e, e, lehen egiten esan kontsertuak, e, igual gibuzkoan ondino bai, baina gero ta gitxioa, eta gitzioa dago, eta hor E ni sentsazioa da, gerota talde gehiago da oin se da musika baitea, bai, bai eta osea, kontu urbano horregazbe, o sea, ja edo señekein leke onagailu eta mikro bategas musika ona, izan eh izan aldogu. E, beraz, eh gerota proposamen gehiago dago eta kontzertuak emoteko aukera giziago. E, Naiko gatza da, lehen igual los horres o sea, rock tal de bat sortuta, oye, ¿cuándo tienes libro? Pues el miércoles, tal, va, ¿vale? Emanuel. Aia, imposible. Hai patua zu bizkaiko, no, bizkaiko, gaztetxeak eta gogoratu bar degu, ba bueno, aste, bueno, ja bete hontan, güi, ja bete hontan erratsaioa, txirbilenea mehatzuan, Rekaldeko etxarri gaztetxean, e, itxiera eta, mm, bueno, eh Polizia Atletikan e, Karrak, bai. Betikoa, ez? Ba, zer bertzemateuten, gero zer gertatzen da? Beti herritarren bat dago izorratua, Baina gazte bate, ba rabia galdu, ezagizer. Eh, o Holanda, osea, egia esan, bueno, justo ganea rekalde nahiko hauso aktivoa izan da beti, osea, oin dala marra maustu urte kukutxan eh, izan zen hori, gero beste proposamen hauegon zen, eta, na, bueno, <laughs> betiko komeriak, osea, ah, esan zuna, osea, eskenean, eh, movida, eh, Oza, beti herritarren bat, eh bueno, ikustot, barrabil bat gardu bala bat, eh que hostakiser. Eta eta hori, ba bueno, alde batetik hori, osea, eta gero, bueno, herri ba, txikietan, osea, len erri edo, bueno, herria igual igualauso bakotzeko eh, gaztetxe bategoan da da poliziaan atletik, gero, pues ikustot, eh, garai bateko jendea ya ja, eh, mo bida okupatik jubilatu dala da, eta estabola reho leborik horrek eh, eragina izan dago <risa> <risa> <Or>, Nikero <risa> azke, Azkenian Azkenean, <risa> eh, hor eh, gizartean gertatu den arazoa da, zenbatek entzute dute disco, oza, sea, zu jutentzea azokabatea azokabatea jutentzea, zenbatek ero estu dute diskoa bat ez zautu gabe Inorrek, hor duntzute entzungo zu, entzutea nahi dena? Ez que ez hasi de simple Orduan, gaur egun modan jarri dientaldiak Gehiena jarri dia norbaiten nahi du jartzia Eta talde horrekin batea digu Jarrera bat, aktitude bat e... E, Diskurso bat Patatin patatan Oso zaia, oza, chill mafia debidez Chill mafia ban de, de punkiz De provocadores tal, eta haude sisteman super sartuak Oza, super Vai, sal, bueno. sartuak Hemen saiatu ginen elkarri zeta bat eh, Lotzen, bueno, gure eh, Iaz, no, duela bi urte Beste bi kide, elmenez daudenak Eta jaso zuten erantz... Bueno, eski erantzunek ez zuten jaso Eta justu ikusi zuten elkar eta bat El mundon edo... Eh? <risa> <risa> eta klistona <risa> serrea hartu zuten bai, Segurik kasu eriketzi guten Eta gero bai, el mundon esaten dizute Esaten txuzu pare bat gauza, oran, pixkat, atetzen dena bidetikan Pero eso bende Hortan, oza, sea, zuhutea, e, e, jazaldi batea Eta esatia matalgiri O jeineken patrocinatzen dut Esatia biba keller Eso bende o sea, eh, pues Igual hartu berdezu eta esan berdezu Beste diskurso bat eh, Jarrera kontra kultura lori bende Baina hmm. baina gauza asko Aipatu berdinak eta esan berdinak Oikez dinak atrebitzen esatea hmm. Eztelaz el eskorta el grifo en 0, Edo zen ehi, porque hmm. gaur dago tal de hori goian Eta igual bi dago hemen bian hmm. Eta etorriko da beste bat zure partez goian egotea Eze <coughs> hor Manejatzen duten lau personaliak, lau, bostu, hamar, igual, nahuzen badien, mio Eee... Ohingo dute, egun batetik bestea Osa, zuko jantzaude norbaiten nahi du lako, eta bihar jantzaude norbaite nahi du lako, eta jasta Osa, zaila da, pues, ibilbedi bat, adibidez mm. Ta, popa da, eh? Osa, ja, nienaz hemen popan defensorez, zera Pero, nienaz, eh, lehen hori bat du genuna, eh? Aipatu dut du nahi hona personalia, da, personaliak, da, ibilbediak grupa Da gana, kriston personaliak, diguna eh, Por libre, bere bidia iten Eta, o sea, el sombrero. Ola coal Dieguinez. Eta, pues bada ode, pues bat izan posible dura baitare. Anari, anari. Eh, anari. Anari bat izan posible una baitare, o sea, talde pillabat, eh. Hmm. O sea, garrdituari gazten ekonomikor zurra. Bai. Eta azkenean, sí, es que baitare ikusten da. O sea, azkenean, guk herosten dugu lan eh, lana modu hori, ¿est? Pues egote persona dena cuidatzen eta hori ikusten da orokorrian. Zer bat jende daugo gaztetxean lanian musutruk? Inorrez, zen talde daude gaztetxeetan musutruk jotzeko e, intentziakin, oza, prest. Oza, horreguntzuk gaztetxeak gaztetxe baten kontzertua entoratzen, edozen editzene zuta, mila eurotik gora eskatzen zailu. Eta seguraski, e, hoi, errespeta garria da ez? Inor, badak Euskal Herrian ze estena dagon eta zen talde agertu dien e, gaztetxeei esker. Eta gaztetxea Normalian nik bizitutena dena, eh gaztetxea izaten da sarrera taldentzako minimo bat, mm, eh zehazdu promedituz eta barrak gauzantzako. Ze azkenen gaztetxe bat, e, mugimendu politiko baten parte da es, eta arudan, ja iritsi gania momentu bat, non barrako dirua eta sarrerako dirua musika taldentzako den, bukatu da. Eta azkenen da nere zagoida gertatzen ai dena. Eta gaztetxe gabe, eh zirkuitu alternatibo hori Jaz da asistitzen. Claro. Zer beste zirkuitoa beti egon da. Zer beti egon da zirkuitoa mainstreama. Beti, beti Zer, egon talde, Talde asko gaur egun goian daudenak gaztetxetati pasakoa dira. Mm. Eta mira, galdera bat horrein, kontzertua lotzerakoan, gu, gure garaian gertatuzitzaik gunkorun bari. Momentu bat bestera, zen euskan kontaktua gaztetxekoak eta hola, desagertzen da, al, belaun aldi aldaketa edo euskalo. Eta, zerot, eta zuek hor nabaitu ez zuta? Ori, bueno, zuek eh, las tarse <kitu>, <risa> ulert, ba, ba, ba, <risa> <hostia>, de bueno, <repente, coughs> batzuka. Baia, campaña de eso que es aquí el Lord el Lord ensaidan. Una eta bestea esta, bestea, ahí va. Ba, Música expresio artístico bezela, o sea, egunero egonbe hartuzu or lubakian lanean eta kontaktutan eta remanetan... Eh, pixka bat despistatzen balin bazera, kontaktu horiek eta harreman horiek galdu egiten dira. Eh, ayer zuk enzu gutxando, ez una, la estructura os gato un contacto oye, kandikandurtet bazutala errelborik ez baldin badago, akabó. Hori, eh, zirkuitu alternatibotan zer gertatzen da, eh, zirkuitu mainstreametan beste gauza badago, eh, erleboa izaten dela eta agentak pasatzen direla batetik bestera eta jarraipen bat badagoela. Orduan, horrek, hori, oza, eredu horrek bere buru retroalimentatzen du. Baina besteak, leheno e, torre jase gaipatzen zuen Do it yourself, hori ba, aplikatu daiteke talde txikiei Zuk zure kabuz egiten dituzunean horrela gauzak Oso zaila da eta oso gogorra da Lubakian egotea, pikoipala, benga, taldea, aurrera tera Eta igotzea beti esaten dana, ez? Erresa edo ez, baina igotzea zilegi da Zaila dena da, mantentzea, gero Ezbaldin badokazu makinaria bat horren atzetik, kan, egunero hori zaintzen eta, eta ureztatzen, oso zaila da mantentzea. Mm. Eta egura horrela, horrela dago gaur egun, Osa, nik uste dut, nire labur pentsiki batekin da, gaur egun gizartearen reflejun modura oso polarizatua dagoela eta musikataldeen eta artisten klase ertaina ezbaldin ez badak desagertu desagertzeko dago. Mm edo oso talde potenteak daude eh ba bueno, e, sartuta, eta funtzionatzen eta makinarian sartuta e, edo oso talde txikiak mugitzea asko konstatzen zaiena, baina leno bazegoen talde ertainak ba, bueno, va bereto que había Hori desagertzen ari da. Ez dago e, erdimailako e, talderik, o hori pixka gizartearekin e, konparazio bat egitarrek, ez? Hori da zentxazioa azken aldean, azken urtetan daukada, nik personalki no, bueno, Bai, ezke daude oso, oain talde berri asko bueno, taldeak desagretzen dira, talde berriak gartzen dira eta daude talde berri pila bat badakizuna triunfatuko dutela ezer argitalatu baino lehen mm -hmm. bai, bai, bai, bai. Zer usaitzen du, gaizki usaitzen du bai, bai. industria gaizki usaitzen du eta ala, ala izaten da eta, bueno pff, ba, eta, eta oso negatiboa da personen zatorri, eh? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, Ze, a, olaienzia artean azkeneko disua entzuten dizua adibidez Eta da, dago lur jota emakume hori Eta lur jota dago ba, industriak konsumitu dureko emakume hori Eta da, emakume hori dakana kriston potentia da, da Tipa super jatorra e, Dakar kristona hotxa super naturala Bino dago esplotatu anezka hori Eta ez dakit Prezioa hor da hindu, behar den prezioa hori da hor goian egoteko Perde, yeah, Azkenian yeah. E, Zer bat jenderi inporta jo persona hori Esker gero gainera beste gauza pasatzen da Hor e, saltzen da nola baiteko Profesionaltasunaren kontzeptua Eta nik gustatuko politza azerketa bat egitea Euskal musika musikatalden egoeraren inguruan Eta esan zehazki Zen izan daiteke bere lanaren profesional Hau da guk askotan uste dugu e, Zeramais ze, bat ez da bizi bere ja, musika lanaz eta zera maiz Euskal Herrian erreferentea izan da eta horren nire nire bada, bada bai, bai. eta horrelako talde potente batek ezin egin alizatea, esatea nire musikaz bizitiko naiz jaina guztedu baiet ez da egia Osea, ta, saltzen den profesionaltasun kontzeptu hori gainera gezurra da A, musikatik bizitzea nire burua eta beste artista asko ezagutzen ditut eta kriston lanak egiten dituztenak gartxotun <coughs> zain bat jesu kriston musikalik puzka eta, eta bueno kriston pues, lanak egiten ditu eta aurrera badoa baina jode, egiten dituen gauza guztiekin Gero denok musikariok bilatu behar dugu lanbidea, oge beste toki batean. Eta ez da, ez da egia profesionaltasun hori. Konsumo ere duan bat, berda. Dai, dai. Eta, eta ez bakarrik musikan, eh? oza, dena. Da, gero, energian, energian, konsumo ere duan bat. Entzuten dira, katxetak, taldeen katxetak, eta zen dira, jo, hain beste mila euro bolo batean bat ikan, jendia, mundu hau ezagutzen ez duen jendeak, mundu hau ezagutzen ez duen jendeak, pentsatuko du, hortaz bizit dira, hain beste dirurekin biziko, zara, hortaz. Ez, Esta egia Eta hori, brillatza e da. No, Ez dira hori nora doa. Egia da bai, e, musikari asko zorpetu egiten diala ben proietua aurretatzeko eta ah, ah, igual gero Euskal Herri maila nauzo ezaguna da, baina gero ezakigu zeinen been egitzako erralitatea ta, ba, ta ah, eh, maileguak eskatzen ibiltzen dira bankoi. Bai, bai, bai. Pechi bata dividez, e, arakiñada. Bueno, <him> <him> bueno, bai, mala ruina, bueno, bai. me che azkagu hrengo gomidatua. Hemen dikan, bueno, e, agurtu baino... Bo Bok txekoak, eh? <tis> <Oida>. Bok txekoak aztañora <tis> bueltatu... Gaina gero zu ez hun osaurrun ze... E? Bueno, bu, e, lehen no esan ditzuet, e, gombida penamen jarraitzeko gurekin publiko moduan, jomer batzat ere hun, nahi bai zute geratu, geratu lasai asko, gero komentatzeko ateratzen dien gauzekin. Baina, bueno, zuek, leheno, agurtu baino lehen, bota nahi dezutena mikrofonetikan. Barchu, Zue, a, na, a, azke mezu bat edo no, urrezko minutua edo, no, edo venga, a ber, bota, bota nahez zutera Euskaren ba, e, e, eskerrik asko, honeak e, gombideatze gatikan eta, bueno, ba, ba animatzea jendea iba malarruinan diskoa entzutera eta, bueno, ba, emenguei edo horkezpenean ba, ikusten gala, maia txakamarrean eta, gela vamos, alihar parda Eta, hori zen, lora batea eta eskarik asko Plazer bat izan da malarriuna gaur gurean jatxotzea, eta mi gerrera abestiarekin utziko zaituztegu. Itzen bat abestiarekin daukenez? Amatek ero, eres laputa ama. Hamezu hmm. politonekin utzen zaituztegu. Mi esker malarriuna, eta bai, arte. Azorte asko! A bai. A bai. A bai. Serpientes y llenas, me gustan los colgantes, odia las cadenas, siempre da, no recibe, sonría cualquiera. La mala suerte le sigue desde la cuna, abandono y muerte, más sola que la una. El nervio que ella tiene le empujo a luchar, los curas y las monjas no ayudaron, quebran. berriak Oarsoaldeko berriak izan ditugu Marrenako kidak ere oarsolatik etordezkegunak eta konbiatu berriak ere baitugu hemen Kafrana hortzuk etordezkegu urera Bueno, orain autobomboingo dego, eh, pizkat, eh? 40garren urte muga ospakizunen baitan, ba zientzikirratia, e, bueno, e, laburbiltzeko asmoz Era kusketa bat antolatuta zen pelar etxean eta gurekin daukagu gure erratik idea Laura ahora egon du dala j fuego e, Garan. prestatzen gabon <laughs> ze moduz ba ongi ja asteko gogoz egiasan oraindik ere azkeneko gauza falta zaizkigu lotzeko eta badakizuen nolakoak nola izaten dian gauza hauek bai entzuten zaitez bai bai okay, o no, bai, bai. Eta hoxe, ba, e, azkeneko prestaketetan egia sanongi e, ba, Egon gara beste beste bilagun eta irurok eta gero beste batzuk ere gehitu zaizkigunak ere azkeneguna hauetan Irratiko kideak denak eta topera gaude Bueno, bueno, bueno Galgania, sanblada izan degut, ahorra hain bat eh, hainbat lan, hainbat gauza Eta, buf, eh, gal, erakusketa bat, haber eh, eh, Kontaibozu pixkat nola hasi izan guzti hau, e, ze klaro, e, hau antolatzea eta, bueno, ze, ze gauzak bildu ze, ze, ze materiala dagoen eta, bar. Bai. Prozesu ba, hori. Haudan antolatzen edo, bintzatideia erakusketa bat egina izanarena, eta hau idana hasi izan pasearen urtean. Justo horrekoan pixkat egon ginen errevizatzen e-paperen artean eta eta Deialdi bi, egin ziren berrogei garren urte urreneko ospatizonak antolatzeko, eta e, Deialdi hoietan aterazan erakuske bat, erakusketa bat egiteko idea. Orduan, hortik hasi ginean pixka, bon, egia esan, gero beste gauza batzuk ere egondu dira, beste ekitaldi batzuk egon dira berrogei urte haueko ospatzeko, baina antolatzen egia esan hasi gara urte hasi eran, e, bueno, urte hasi eran, aldean, Eta egia ba, esan korrikata presaka, hiru e, hilabete bat oso gutxi dira berrogei urte laburtzeko zaia da, ba. mm, irratian ere gauza asko egin direlako, gauza asko gertatu direlako jende pilo bat ere pasarelako ere bai hemendik. Eta horre ba, gera geratu garen eguztietan egon ba, gara arakatzen, bon, xibo lana pixka bat egin dugu, Egia da e, antolatu, oza, e, antolatuta dagola, baina gehiago beharko liztateke egualde orde natu eta hoi dana, baina, bueno, daude hartxibuen artean, ba, denetarik. Ba, ba prentxa batez ere, hasierako urtetako kontuak, e, prentxaren bidez, eta gero, ba, saiatu gera ere, aukeratzen ere beste gauza batzuk, ez, ba, ia, e, ba, piskat ere igual gauza teknikoagoak, E material aldetik ere bai, ba pos daude, ba asi ere, ba ezintak, eh e, kaseteak, eh bueno, e, gero ya mp 3 bueno, e, gero ya mp 3 pasa ginen eta bueno, pues, analogikotik bizkat e, e, digital mundu horretara pasagara. Eta pixka bat horren e, or, e, guzti hori erakusten duen e, erakusten dituen gauzak edo objektuak edo saiatu gera e, irudikatzen erakusketa, baina bon esan bezala ba, egin duguhal izan duguna, baggo handiarekin eta eta bueno, ba, gu bezala bezeraba nahiko erakusketa xume izango da, ba, baina bon espero dugu ba, pixkatitibilbide hori erakustea eh ba hau zenpen larren eh urrengo astetik aurrera maiatzera arte 10 bai. aipatu dugu erakusketa zenpelarren izango dela baina noiz hasiko da zeazki erakuseta hori bai apirilak 29 izango da inaugurazio arratsaldeko 6:30tik aurrera gaurse egon mugira eta, bueno, esan dezaketezta, porque es da inongo misterioa, orduan. Baina, uste, chirritxek zerra ebarakiela. Bai, bai, zo zer bai, bai. Emendona, autobomba egiten de bomba, bueno, baita ere esango dugu ere, gure teknikari jaunak, bertsolari lanak dituela ere egun horretan, eta, bueno, ez egongo zara, ezakizu egin izenak esaten atenditu zuen, edo ez? Es chirritxeta kafra. Ah, vale, pues orduan, nola esan dezu? Eta, eta, bueno, Gafra, txirritx ah, ah, Txirritx Ah, vale, txirritxek ba, egingo ditu Osa que txirritxez agutu nahi badima Eh... Mm. eh Ba, e, aukera aukiko duzutea pidearen ogeita bereazian, zebera bertxolanetan ibiliko da, eta txalaparkariak parkariak aukiko ditugu, bai? E, ezoko, bueno, emengo ezakit bueno, e, izenak esan edo ez, baina gure ikatiko... Esan Bai, bai. bai ba, esango de, bueno, neka txiki ba, beti ere irratian ere inguruan ere dena eta beti ere kolaboratu duena ba, eskatu zaion, izan zaion guztietan eta, bueno, gure izas ere txerri moinokoa haupa txerri moinio bai? shout out! Bai? Hori, <laughs> ba, ba, beraileke ibiliko dira e, txalapartarekin mm, aurkezpen txikitxo bat egingo da eta gero pikoteo, pikoteo txiki bat ere gai egongo da, ba, geratzen garen ontzat Horda noixe izango da inaugurazioa, aste artean apiriak hogeita bederatzi eta gero maiatzak iru larun batan, goizeko amaik ater ditan ba, berriro proiektatuko da, orain dela ama iru urtean E, burutu, bueno, egin zan, bukatu zan dokumentala ogeita zazpi urte ez dira ezer dokumental hori ogeita bosgarren urte urren erako e, egin nahi izan zen baina azkenean ere la urte pasazituzten e, dokumentala prestatzen eta, eta, bueno, azkenean dokumentala izan zen ogeita zazpi garren urte urreneko Bye. ogeita zazpi mm. urte ez dira ezer ez dira ezer eta, bueno, niko onbitatzen de batez ere e, seguraski irratiko jendea urbiluko dala baina, bueno, gazte jendea ere Irratia ezagutzen duna eta irratia ezagutu ez duena eta e, ba, bueno, pixka bate gerturatzeko bueno, ikus, oza, entzuteko baita ere, herrio ba, e, honetan ere herri honetako historia ez. Bueno, gure, e, gure begietatik kontatutan nola bai eta interesgarria da ze oso lan historikoa egin zuten... E, horretan e, ba, bueno, lanean ibili zirenak eta, eta bueno, ikusten merezi dula arakusten ditula ere gauza asko garai hortakoak eta eta bueno, jende zoragarria ere dago dokumentalean eta kontu asko ere kontatzen dira, eh, historiaz aipamen asko egiten dira, irratiaren historia ere oso lotuta egonda herriko e, historiarekin eta bueno, pues hori oso ondo islatzen dala dokumental honetan eta Bueno, benetan dokumentu polita da eta interesgarria da ba, ba, historia guztionetan e, e, murgiltzeko. E, patu ez la, laburte luze, e, Gontzala, baina hau bai autogestionatutako dokumentala eta autodigestionatuta mm. bertan sortu, bertan egin, bertako bertatik bertatipasaren jendeak ekoiztuta, grabatuta, bai. e, gidoia eta barten erratiko mm. jendeak egin duna. Balea bide gutxirekin ere, orduan ikustede, etzakit, pues, balore, balore gehiago ez, e, mm. ariketa bal, balore gehiago ematen e, diola horrek orduan, ma ba, bueno, bai. Horereta bai, ezagutzeko, edo, bueno, zergatzei sortu zen irratia. Bai. Nik uste eto oso, oso ondo dagoela, bai. ulertzeko, gara horretako horereta, mm. la Ciudad Sinlei, la Pekeina Manchester, la Villa Galletera, ez da ki zer, Bai, hori bai, da. Oso, ba, bueno, oso garai sozialki ere, ba, ba, gauza asko oso pilpillean zeuden, ze, ba, bueno, garaiak ere... E, klar, bueno, demokraziak akotxen artean batean ere ja, well, irrati alarogeita lauan sortu zen bueno, pixka bat urte terdi lehenagore has izan ere idei horrekin baina bainzate bueno, lehenengo emisioan ikdaki dela eta artsibotan arakatzen eta erratiko jendearekin nizketan ba, laurogeita lauko e, e, urte horretan bukaeran izan zen eta em bai, osea, claro, o sea, gau de garai batean tranzi, o sea, franquismotik e, oso garai, ez? Irekia zian, e, mugimendu pilloa zegoen kalean, osa, sea, kalean e, dana zegoen, ez? Nolabait esate harren. Eta orduan horrek hartzen dira, ba mugimendu desberdinak, ez? Hor hartzen dira, bon, irratia dira, eh, bueno, mugimendu antinuclearra eta gero gasten taldearen eskutik sortzen da, baina norbestek kolektibo batzuk ere, beste kolektibo batzuken ere bildu zen ere hasiera horretan edo e, erdiko kalean zegoen eh horko bueno, etxe eraikin bateko pisu batean ere biltzen ziren, ba Kraska, gazte feministak, e, zirenak E, antimilitaristak, e, antinuklearrak eta, bueno, batzegon horre ez, e, mugimendu asko, e, gogo asko, gogo asko ere bai ilusio haundia bai gauzak egiteko, gauzak ere beste irabatera egiteko, e, langabezia izugarria zan ere gara horretan, E, hortaz aparte, ba, bueno, e, drogak ba, bueno, hori dana oso, oso pilpilan zegoen orduan hasi ziren ere koordinakundeak ere sortzen herri honetan ba, Euskararen inguruan, e, emakumen inguruan, iregintzaren inguruan, kulturaren inguruan Orduan, pixka testo inguru horretan ere sortzen da e, Zintzelik Irrati Librea Zintzelik Irrati Librea ba, mm, e, kolektibo bezala Ba, e, baino baita ere tresna bezala ba, erriaren zatez, ba, komunikazioa ba, bueno, beste modu batean ulertzen zelako beste modu batean ere plazaratu naiz zelako eta eta eta bueno hori izan zen, pixka bat sorrera, mm. igual ez naiz egokiena hau kontatzeko ze nintzan egone asiera hoietan, e, txikia nintzen baina baina hori horre daukagu gure jendea ere irrati honetan e, e, egon egonden hasieratiz oragarria e, e, eta bueno e, asko hobeto kontatu dezakena ba hau guztia baina bueno pizka bat hori izan zen ulertzeko testu testuingurua testu ingurutan sortzen den irratia ba bueno pues e, ura zan garaia eta eta bueno hori horrela bertatu zen eta zintzirik irratia gaur egun Tresna bezala, herramienta bezala, soziale izatzeko e, ez dakit, medio bezala e, Zer paper dauka bergoi urte ondoren Zer ze paper egusten dio zuirratia di bueno, e, Gero kusketa honetan ere bai, baina gauza no, bai, gogoratzen dira Eta e, gau, gaur egun horrein gaude e, bueno, entena baljari nahi dugu Ez dakit zer gure bueno, medio bezalako medioak Ze, ze papera daukatzen, no? beharrezkoa direla, uste eta duz gaudela deno, bez? Bai, gara horretan ere bai, e, Euskal Herriko Irratian ere koordinakunde, Euskal Herriko Irrati Libren koordinakundea ere sortu zen eta horre esaten zen, ahotsik ba, ez zutenen edo haotxa izan, baina nintzuten ez dugun hona haotxa izan nahi zutela ba, irrati horiek ez, eta nik uste dut ere gaur egun ere berdina izaten jarraitzen duela eta gero ba, bueno, pues, e, komunikazioa ze direkziotan ematen den edo zerri begira egiten den edo zenek sortzen duen, zenentzako eta bueno, hori dena ere Bizkaza zalantzan jartzen da eta bueno, azkenean gu ere esgara profesionalak eta Mm, ez da hori gure elburua, baizik eta, bueno, ba, zerre komunikatu nahi dugun, esan nahi dugun, zerre aldarrikatu nahi dugun, zerre borrokak islatu nahi ditugun, ze, e, zerrekin gozatu nahi dugun, zer irratiare horretarako da, eta oen, mota desberdinetako saioak eta tematikak ere e, egon daitezke, orduan ikuste pixka bat, hori dela, ez, ba, zenek sortzen duen berria, zenentzako, eta denok, bueno, pixkateret denok parte hartzea ba, komunikazio bide, bide guzti horretan, ez? Me, nik uste dut, gaur egun, E, eh izaten jarraitzen duela, gaur egun beste medio batzuk e, daudela informazioa oso azkar doa, informazio asko dugu, baina ez dakigu oso ondo askotan zertaz ari garen. Eta niguzte batzutan ere igual honek gaur egun ere ba, eh eskaintzen digula aukera nik esan gunuke ere gauzak ere patxada sartzertzeko e, aukera hori eskaintzen digula, ez? Es? E, bai hain azkardoa dena, ez, dau, ez daukagula denborarik ere dana, ez dakit uste eta similatzeko e, gauza asko entzuten ditugu, baino gero jakin jakin, bueno, ez dakit ere ezbuntut daraino, ere garen konstiente edo dakizkigun e, gertatzen diren gauza horiek, hor duan, bueno, niko uste gaur egun E, balio horren bat, ba, balio asko ditu irratiak, baino edo zintzelik irratiak edo irrati libreek, baino nik gaur egun horietako bat izan daitekela hori edo bintzen niretzako hori ez, ba, ba bueno, e, informazioa gertatzen diren gauzaak e, gustatzen zaizkizuna, ba, bueno, beste e, batxadas e, begiratzeko modu bat e, mm. edo aukera bat eskaintzen digula e, gaur egun irratiak edo bintzen zintzelik irratiak. Ondo, bas bueno, gogoratuko dugu zitak. Bai. Bizita dauzkagu, ez? Aperilaren ogeita atxaldeko atxaldiko zeiterritatik aurrera, xempela izango da zintzilik erakusketa, eta beste ezita? Eta noiz arte da, barkatu, erakusketaren zen, noiz arte irauten du? E maiatzak 18 larunbatean, hor eh bueno, badakizu astelenetik eh larun batera Atxaldeko postetatik zortziak arte. Garantitzu Atxaldez, Atxaldez bai, da. Horra. Beraz. Hoya bai. era kusketa. Era bai, e, baina gero bada beste zerbait, ezta? Gero bideo, es? Dokumentala. Bai. Eh hori da, hori bai. e, e, izango da eh honetan ez urrengoan maiatzak 3 goizeko amarterritan xenpelarren bertan, baina lenen. Amarterritan es. Maika terditan. Bueno, Amarterrita luzke ondore bai, Bueno, Aukiak, Aukiak eh sea, laguntzeko, berko da laguntzeko. Hori da. Ba, Maika terditan eh el Eta gero ba, bueno, dokumentala gukatzen danean, ba, deno junguera piskat ere pote bat hartzerra, bermutera, batallita kontatzena piskat. Horban, ba, gombidatzen zaituztegu baita ere egun horretan ez horretzera. Beraz, itza hartuko diogu eta gu zintzilikide bezala izango gara, baina gombidatu nahi diogun noski horretako jendeari eta baita inguruko jendeari bertaratzera. Hori da, hori da. <hulida> Eta, pues, bueno, urrengu arte, elastele arte, bueno, negezu hemen geratu gurekin Mai, la, Eta, eta bueno, jaraitzen dugu gara soaleko, bueno, gora zintzilik gore. Eta gara soaleko berriekin batera, emetazkagu gonbidatu batzut Baina, aurrela, aurre, aurre, musikita bizka jarri eta aurrein hauek bai, bai. Eta, apa Eta, eta, eta, Ya beteko el carrisqueta. Asi que... el carrisqueta interesgarriak gaur jende biurriara etorri zegoen soinu batzuk edo beste entzuta ditzugu. Nortzu ditugu gain gurekin izan laitzenakoak. No. A ber, eh, no Persona per o. Oh. Esta creo beste persona Le leno buena baña, beste eh persona ida de matekin usted. O te hice matekin. Eh ho torrijas, eh bizcochos o esa git. Es que RJ eh, es, Estropajo, eh, torrija. Eh. Torrija, jajate. Dios mío, estropajo. Estropajo de... a guchas. Bueno, ahora es una cosa que se hace. Y ya, ya, ya, ya, Estropajo a esa, Bueno, bueno. Y ahora eh, que nos acabamos de ir a ver. ¿Dónde que está? Bueno, ¿sú? ¿Qué es A ver, Seitzea, seitzea. O es que a ver, Edoaitor Edococo. No vale, peñaitxein, a ver. Microraitxein, a ver. Que no alda pazenesan o de monte. Pues a ver, peñaitxein, a ver, porque con mira tu a nago, ni galdera aquí. Bueno, Aitor, pues Ori, a ver, eh Maya antifascista, o es que y ya beteo Nola no sortu zan, nire galean, vale. nola sortu zan no. hau Ila beto zan, Sein... egin azte dela, apirile hau gaita marrean Vale, vale, vale Apirile Apilio, hau gaita marrean azten da, ozake, sea, que... bueno, Ila beteta A ver, guzti hau, ez eh, dakitzeitzu zarete, nola sortu vale. da au, bueno, eh, A ver, hau eh, hasiera batean, eh, bueno, elkar du ginen bi, bi lagunez Una pixkate, ondu gara, ba, den burtean, ondu ginen, bakizte sortu zela ba, eh, Internacional antifascista, sortu zela Karakasen, eh, Venezuelaen Venezuela. Eta, bueno, e, aukera izan irunan anegotea lagun batzuk, eta hemen goreta inguruko bi, bi bertxena duke nienan. Ongelago, baina bueno, nik eta beste bat modeola, konkretu bi. Eta, bueno, e, hasi ginen pixka egiten, haber gertatu zen eta nola Euskal Herriera ekarri, eta hori ez. Eta, bueno, orga biltza zerbait egiten, ez dakitun nola, nola ekarri. Egia daia, e, Internacional Antifaztista e, martxan dagoela mundu guztian. Ez? Eta da, ditu lau gehi puntua, asierako gehi puntua eta hor daude Behan, bueno, ez da jarri EP bat, jarri da, bakoitza bere herrian ikusteko nola, nola txertatu dena delakoan Gugu ikusten genuen ene Euskal Herrian baudela talde antifasistak eta Hortikan, batzuk eratuagoa, besteak sortzen dira segunta gauzak, ez? Ba hemen adibidez babetan bokset horri zenean zen bat sortuzen mobida bat Ez da gidueste batan tintxerpeno duzioen da gutxi sortu zen Donostian, zah, beti dago ez, baina ez dago zerola sortua. Eta ikusi genuen, hemen inguruan ba azkenaldean ba, gertatzen ari direla gauza batzuk, ez? Ba bai ba, Irune la kasita aztecha, bueno, pintada zuga saldu ziren, Oiarzunen ere pintada batzuk, or eredetan ere pintak eta boxeko datorri ziren. E, sa, e, kaleko Afari Solidarioen aurkako, bueno, gauza asko ondu dira inguruan Bai, gora kada fatsista bat egun delan Bai, bai, dira. ikusten dela, ez, aparte egun ikusten duguna, bai, e, praktiko gauza ikusi direla Orduan esan geno moz, ez egin zerbait, e, zerbait hemen inguruan Orduan, pentsatu genuen, ba, pixka terresena dela, ez, ba, da kontzertu bat egitarena Orduan, or, ideea so, e, sortu zen kontzertu bat egitarekin mm -hmm. Eh, zurekin no ni se comentat. Bai, bai, a ver, falta por comer ya, que. da una pasada, o sea, da debate de posgarries de ahí posgarria, me han dado una pasada. Se magozauden errian. Bai, rrian bai, bueno, eh, de Curuan. Pero bueno. Más quean eh lortuen 17 años benezekola eta ora siginen, ¿ez? Kontzertuarekin. Orduan eh Iker, Iker lagun bat ba, ere, ba, musika dena, ba música mundu dena, beari komentatu gero laguntzeko ba, taldeak eta hori dena no. mugitzeko orduan be aski zen kontaktuan eta, bueno ba kontratatu zuen Jakolebecok ideekin eta beste batzuekin egia esan, talde geiago zeudela baina azkenan ere ezingen un gelei gegin ez talde gelei eta lortu genun ba talde ari genun izan berzela hemenko talde ingurukoak porque bueno gu diruz <laughs> gea hori hiru lagun esan claro asiak ya intensa colectivo data la orduan asinena orrela eta, vale, eta behargun zerbai ba jendea eta pa ingurukoak, ez, eta eta gero beraberaiek, ba bueno, hemen hemendikanesan ba dugula beraien prestutasuna, prestu, prestu eta targi argi leno estan haciendo cela, o sea, hau zela dirua tratzego, ez? Ta jendea, ber jendea tortzendenta hori ordaintzeko ba ekipoa da hori ta tratzen bada dirua, noski ba, taldei ere emango diegu, ez? E, Baina bueno, la vicesan ba beraiek prestutasun bustia mandutela etortzeko eta fasismaren aurka borrokatzeko. Kontzertua gaina Gaztainioko erabilera nitzeko unean. betko saltzen zaitu unean? unean, bai. Frontoya batzu frontoya bai, zera zauteko dutena, baina da izena yes. bueno, eta bai, hori izango da. Eraikusten ikusten gero, no, ba, aspaldi horretan ez dela egiten kontzertu bat, ez? kalean. Kalean. Oselen bai, arte ba baini esen etorri den hartu, baian kalean. Eh, eta bueno, esaten ba, izan daiteke piska bat ere berreskuratzeko eta eta leku hori ere bai. Niesen, Ikuzteko aldela Oso potente, kon ala, kontzerteak izateko Hortuan hori bueno, irikia dago ikusiko duna atatzen den, uste tondo atago dela Eta hori zen, lehenengo ideea hortikan dato Dato, e, ba bez, ma maiatza antifasita Lehenengo esan maiatza antifasita izango, izango zen kontzertu antifasista uh -huh. Baina, hinkero bueno, e, azkenean, ba, ba, ikustu duzun bezala, bueno, ziren batzuk nintzaiten, beste jendearekin Eta ikusten genuen, bai, fascismaren aurka honbar garela, baina nire garantsitsua dela E ikusten undikandator fasismoa, ez? Bago, fasismoa es de la e, Noise Juan Beti hemen ondu da. Uste ondu da baina bakarrik ke fraza eta batzutan mm hor -hmm. dago baina beti ondu da eta eta baina bai ikusten genu pixkat, eh memoria historikoa pizkat ere berreskuratzea, e, fasismoan mm -hmm. inguruan. Horratikan hasi ginen pizka begira eta eskualdera zabaltzarena izan zen, ba bueno, batzuekin hitz egiten, beste batzuekin, e, ba, bueno, sortatu ba eta gero ere nahi genun ere komentatu, taudez e, garrantzitsua dela en aquel un iriki el escudo egitea, ez? O sea, espacio esberdina. da bakarri horreretan, beoa yes, solea irun, irun, irun, irun, irun, irun eta bai eta irun pasaia ere saiatu ginen eta handakagu lagun batzuk e, Eta da ingo genun askenean goza baina askenean failatu baina ollartun ere basegoen hor aurrera goingo dugu igual bestitzaldi ba. Baia en aquel un iriki lo de trabajador orizena, me dicen no, no, en un beralleki me ha sautea ollartunen asko hitzen dela horretaz, Ba, gai hori izela pixkat, baina, bueno, oi hartu mojende <gülüyor> bat ere, laguntzen la, la ari da kartela jartzen, eta hori dena Eta hori, orduan, bueno, e, esan bezala, ekarri gai batzukola, baina gero ere lekuak, oza, sea, lekuak, espazioak iterakoan ere pixkat izatea Ba ikusteko ez dela, e, oza, sea, irikiagoa Ez dela ba, tomaizatu herrian, haizik ba, eta inguruan Inguruan, eta eta adibiz, <gülüyor> ba indugu, ba, txerrimuño, nes? Txerrimuño, ba, serri okupatuan <gülüyor> Gaztainoko auztu lokalan, e, gero, e, e, bueno, e... Horretako reinaretoan bat, izango Kometatu da bai Komentatu ezakezu, segunean zer dagoa, eta jabide bat ez da Hori da, A ber, e, betarrik bakalik Betarrik <laughs> <laughs> <laughs> e, ja. bueno, bai, e, programa hasiko zenbiskat, e, Apiriak Goitamar, naiz eta maiatza mm -hmm. antifasista Apiriak Goitamarra, noa, maiatza bat da, da langileen eguna, ez? Bardoan, ba, esan gero, bueno, ba, osir al horretan beti jendea ibiltzen da hori, ez di jaida ba, okat hori ez, da, bueno, baina bentsat apuretxazeko eta hori da nasikogea, ba, triki poteo, eta kantua afari gorria, eti dugu, trintxerpen, ez, uri trintxerpen, markatu, pasai zan pedran antxeta herriko talberda. Antxeta, baina. trikipoteo bat, zaspita eta gero, ba, hori ez, ba, be, bai bezitan, orokisarria faria eta orain abestuko jargi ilargi abesbalia. Ba, no. Ba, batei jori hemen egon du dale, no, A, bai. A, bai. A, bai. Hori Ale, vale. Ori da, ba, ori ori ori izangoa. Pero ba dei jaite du jendeari, ba, parte hartzeko ba, eh, ba e, ekitaldietan, ez? Ba, hitza ikusko du nun. Baina bai ikusten dugu maiatza bat, ba, ere Azken aldean ere, be, es, ba, pixka bat ematendu ya, como el, esatenden bezera, no? ya el puente de mayo y la hostia, no? ya saltzen dira, eskendea, altzen duzu la hostia. Agusten ba, dugu borroka alguna dera ere, de bai, ez orduan ba, batean ez du dugu egin ba, deidea de, de diagiteko. Gero, ma, en eh, maiatzaren bian, de la hostira da, hori eh, zango da, el liburu baten bat orkezbena, Los Ocos de Eva, eta hau da, André, Andrés García Murillo, eh bat eta bueno hau uste dela estremeñoa dela eta hau bueno, ba, txerriko jende bat eta hola hori bueno, ingurukoak eh komentatu zugu ten sakatela hori e, libururi aurkesteko aukera eta orain txertatu du hori ba ba programan ez so. eh oi izango da txerrimuñon eta gero maiatzagiruan berdina izango liburu berdina ja da kanpotik eta ja aborchatuko dugu ba, Hor diez, bi bi ya asteuk era, ba, bai leko ez berriatan eta, eta bai, o sea, no, da Irún, que Irún en era, ba, bueno, que esta gente eta ez dago zela urte tenemos la, la muga de de Gancho, no, que unos no van y unos no vienen, ¿no? Eh? E, siempre dicen, pues aprovechamos hola bi bileko leko sueñan. Pero mm -hmm. ya pasatzen gea maiatzak batzi eta hori izango da gerrak sepsera sep era aurrak, hau da fiska bat ba gerran aur aurasko, aurasko, aur asko euskalherriko aur asko bat da sonera, ez herbestean uh -huh. eta hala gure hemen batzuk elitzen dira, hemen eta horretako bat, batzuk eta bueno, eh Beñat dira e, baina, ezin tipo du, maian sinstandu askenean, ez bea, bea bea bai da uno los que fue juntzena, ez indube, mm -hmm. e, uh -huh. bere izeba, izan zen bat. Eta oraindik ja, aan bizi dago gaterian ja, eta, ja, ja, eta bueno, dela gutzin zioten omenaldi bat eta bueno, pizkat dugu garrantzitsua dela ere, jakitea jendea nola eh orain dela laro, laro, urte asko juntzela areare are, bai, ez? Bai, bai, eta ora bai, bai, tan mal que se habla bai. de la Ur si todo eso, no pues pizkat nola beraiek lagundu lagundu ziguten mm -hmm. ere, ez? Bai, horreta. Eta bueno, ere da oso esanguratsua maiatzabeatzi da eh zagarai penaren eguna ditzen dena, eh? Mm Hoi -hmm. da ba nazi hasia irausi zuten eguna. Bai puntogarantzitsua gurentzako, horrein laro, laro eta laro gaitu betetzen dira eta horri usteik, kontestu mundialean, ba, uogoratzen <risa> bagun badela Nahizta <risa> nahi dut nahi tu, ez, baina hor dago e, Gero urrengoa izango zen, baiatza kamasei Hau izango zen, retos ante el fascismo, donde, donde nazen alternativas Eta hori izango da, da arri naretoan, horretan Eta hori goda, sasi alejandre, hau da Eta ba, tipa bat e, oso interesgarria eta iten du lanan Rez edo ez daik noiztadu Rez e, TV Rez olagozer dago bai. el Pablo Iglesias tori dakate daka kanal bat uh -huh. Ah, bale Bai, ba, rez, ba. kanal Rez olagozer bai Bai, zua ez Eta tipa ba. kolagoela txaila da eta hau esan, ba, bueno, e, tipa hau esabutu genuen Benezuela Eta berarekin nitsa egiten, hasi ginen egiten eta tipa, bueno, tipa mexikarra da Baina guraso duzkatu ditu Ordan, hazigien itza egiten, da, bueno, ba, kontaktua egin genuen eta e, tipa ibiltzen da mundu guztian ba, reportaiak egiten da eta gero iten du kanal batzutan e, kolaboratu eta e, konkretoen este kanal ordan beha prestatu etortzea eta nahi du ikusi biskadan mundu mailan eta estatu maian zer egin daiteken farsismoaren aurka, biskadan hori izango da gaia, ego zer intereso dela o, no, no, no. eta gero pasatzen gea baiatza e, gama zazpia, konzertura hori izela Guretzako, hola, pues potente naes. No, vale, ¿hasiko concerto azurtutan bai, da? Bai, hasiko da St. Petersburgitan. Esango dia 3 i 3 talde. Eh, Jacole, no? eh, bueno, menta, se ha Jacole conoki debat. Beanego du zerbait, sabes, algo. Ahora Jacole, bai, el Mugal, diraka el, el Mugal dira Erikoa. El Mugal, ba, bai. eta gero el el hoben hauedia Zumaiako baste bat zuber bai. Bai, eso isten degu, agera ta pasatzen ga concerto horrek, bai. Vale, gero Landarenen modelare bai jarritzeko, ez? Ba, ah, vale, hasta el parte de Hirugarrenbora, do. Hoy estoy suba, soy de Ba, vale, vale, vale. Esa es de Gendaavori. Oingo du. Eh, Maiatzakoita, pero Berriro e, San Pedroa eta orio izango da Tegorritako Sarraskia, 1951, 2011an. Eh, Maiatzakoitazpian justo izan zen eh ba Sarraski bat, ez? Eh, ze Ategorritan. O en, enpresa en egin zuten e, greba, greba ba, ateratzen, bueno, polizia ateratzen eta akatuz zituzen eta orduan, horren e, inguruan, bueno, ba Josetxo e, historia historia Aina, bu, bueno, gure gure program nere parte hartzen dula, da gure kolaboratzaile. Ja, ba, orduan bea da historia gilea Eta bueno, da, e, badaki horretaz asko, ta orduan e, inpresgarri eta honek one, esan ere, ba, Justo enpresa horretan zeuden, galego asko zeuden. Ez gara. Vale. Bueno, dira e, e, San digute ez jartzeko, desde ahora, bueno, bai, ditugu galego batzuk, ba, kontatzeko, ez ba beraien osala, ba, go bueno, beraien familiako hontakoak, ba mm -hmm. izango da pixka goboratzeko eta ere egiteko ba homenaldi bat, e, bai. Ba, ba, ba, ba, ba, ba ma, osa, mm -hmm. Torritako ere da. langileak eta or mm hori -hmm. hori da. Eta gero, Maietzago Itamar, ja eskeneko gauza, bueno, e, Gaztainon bete, e, iten dugu hilabetean ja, behin e, Itzaldi bat. Aurea. Eta hau ja genuen jartuta espaldi dik, Maietzago Orduan, e, itzain genuen, hau izango da, da, Euskal Gatazkaren Soinu Banda e, Itzaldi musikatu da, ez? Orduan, hau, hau da, e, Lander García, da Martxuak iruko elkarteko, hau, Martxuak iru da Gasteizeko e, e, elkartea. Bueno, esagutu en un toristelako, la señora Itxalde batera, bat batxoak irukoekin, mm -hmm. ta bueno, belli kontatua jarritu dugu. Eta tipo oso oso interesarria, eta orain egiten ari da, ba hori, ba, za musikatua Gatazkaren, sea historia musikatua, ba hartzen ditu abestiak, eh, jo, e, se e, e, e, Pancho Tape, yo e, e, azpal, sea, abestiak, eta orain arte. Eta kontatzen du pixka bat Euskal Herriko Gatazkaren inguruan, mm -hmm. eh, historia abestiaren, abestiekin. A ah, usted ide, vale, bai, bai da, ta, eta bueno, ez, ere bueno, fa ez da daka, ere, porque por mm -hmm. tanto tan fa xismoarekin zabatuga beti ondo da euskal gatazkadan, edofian esos, ere zertago gutu eta, kan... eta hori izango da, sa, bai. Baia canto musikarekin, hori ba, kontzertua maiatz 27 mendaukagu hori, eren esan dezakegu, eh bai. Mira, de, bai, bai, bai, iztena esan pozitua Estropajotek garbitu ondore Eta, <totipatua> eta e, bueno, zuek Aber, jakolez berrogoi tabi Aber, iazko demoralian gureki dugun zineten hemen mm. Talde bat jarrea daukazutena Argita garbia aipatu zenuten Zertarako zaudete hemen mm. Ede bai, mm. bueno Komentatu, pixka, eta aber, nola Bueno, el kontzertu hortan nola ikusten zute bueno, Zure ikus puntu Aber, ba, eh, bueno, guri deitu zigun, asik Aserre deitu zigun, eta gila da Justo genula martxoan ama bostian horretan konzertu bat, eta gero Madalenetan ebai Ostea, hiru aldiz joko dugu, txan, bueno, azkenin e, fasizmanen aurka, egon bertzen Eta, esan, bueno, aserra egaina esan, nion, a ber, gu iru konzertu joko joko horretan bostiaetetan Igual zuen zuko baita ere da kontraproduzentez, jende asko igual ez da etorriko, hmm. eta nahiago zute beste talde bat egotea Eta asik esan txigun ez ez, oza, behengatik gu egotea zela, bueno, ba, bai. idea eta esan, ba, pos orduan bai Aldatuko dugu, ez dugu oiko repertoria joko, aldatuko dugu Abai? Bai, guretzako baita izateko, ba. ba, erronka bat, ba, egun ba, berezibada, eta igual joko txugu aha. jotzenetugun kantak eta, ba. eta bai, eta pos, eski olako gitasmoa ba. beharrezkoa dira, beharrezkoa, dira, mm. beharrezkoa ere hoi hartzunen azkeneko jaetan, ba, itzaldiak eta antolatzen asikia, eta... Jo, balako jendia interesatu da, gona, bai fasismoan aurkako borrokan eta baita bizitzeko modu alternatiboa, den, leno aipatu haipatu aurreko elkarrizketan ez, e, konsumo eredua, gugudakagun konsumo eredua, oza, aldatu berdugu, goitu ibera aldatu berdugu, eta bueno, ba, elkartzen hasi gehiagatero, lehen gogo, lagatean ekienun Carlos Taibon elkarrizketa e, itzaldi batoi, hartzunen Carlos Taiboda, Eh, bai, Madriko anarkista oso ba, mitiko bat, eta eh, eh, eh. bost ordu beha entzuten, beha, nahi motzak entzizkian bost eta jode, eh, nik uste jende asko gaudela honen inguruan kezkatuak, bineo igual bai berda, pos, olako ekimen bat, igual edo olako ekitasmo bat denak zaretzeko ez, bai. eta ja, denak, ze bai gaztana egiten da, jatero ditzaldi bat, guko jartzunen ere asigea egiten, gero antolatzen dira mm. e, gauza hala puntualak bineo ezago sare moduko bat bai ekartzea piskat bai. kontekstobatekin eta, yeah, yeah. eta ni uste no. ez oso garrantzitsua dela azuzuenai ber dela близ, eta gero guk asko egin dugu piskat ere bai hemen euskadiria yeah. da izenarena no segun monta una cosa ba una, osa, dago piskat nazken ah, da, bat guk talde politiko bai, polarizatua oso berduago ingidu argi hori gurea oro hiru olu pertsona argi piskan egunola ezterait egin ikusi dugu jendea naia Osa sea jende hori sai guk joeba cherringo dugu auztik guk zertat o sea E, indazare bat, nahi gabe Superpolita ba, ba, ba, Gabe dago gurea, harri dago Hau da, epizika, jende asko part hartu dut Hori ere esan, behar jende asko gero kontzertuara guntzeko, ba, jende pilat ba, barra egiteko, montajerako ba, gasta neko lagunak eh, bo, esko, oza, Jende pilat dago, orduan hor ikusten da, badago labear bat, ez eh, eta, bueno, Hau da, bat, idei bat Eta, behin eztet, zerbait batzen ba, e, gaitula da antifasismoa Eta azken ikusi ikusik eren horretan e, e, boxe getur zenean, hizena Ricky Menbat, sapartatu genula batzu de menos, jaizan zen, ezago la nola hiru egunetan, ba, elkartea tal de Pillabat, Pimambu no eta kiston manifa potentatea zen, oza, nahi o sea, nadie de sano, o behar da, badago antolatu edo horreetak beintzat erantzuten jarretzen dura, bai Palestinaren kontuaekin batzalar, no la sortuzan horreta bai Herriontan beti doc irratiko documental Alan Ipatu ba, degun, Herriontan beti erantzun bat egondu da, antolatu izan da, da, da, da, da argi dauka, bueno, langile klasikoa dala eta bueno, pues da, da, olakos, olakos, eh te gusté la violona lo te agatico lako guitarau puska. También gusté oso garantichua, batutan, batudan iristen non gure artean dauden desberdintasuna kaldebate aurzio ditugula eta Benetazko kausagatik inber dela borroka, ez? Bintza, yeah, eh, batzen gaituena benzat batuta hemen gara hori, musikaria, ba musikalia, ba. es da kisera, hau, ba. eh, pila bat, es? Ba, eh, diteko. O sea, jaietan, hautza pila, ba, ba. berriz itza. Auzo lana, ba, ba. es? Ba, Auzo lana. O sea, ba. bo indugo la, ta flipado, la, la flipado la, es, bai, porque bai, ikuzte ba, ba, ba. Naite bueno, nadie esa esgarde bakarrik, eh, o sea, esa Oribach Arrikoak, ere Bueno, coordinat, coordinatu bueno. pizka bat, ni anke no laguntza. Mm. Pues maiatz antifascista, sorpresa de Mateo Gondala, ezin da kontatu, ozer. Le zarete zerbait egiten ja kolefeekin. Ah, va, bueno, bueno. O, eh, bueno, kon ere sorpresa que hago dira. ikusi, ikusi go concertoa izan beharrean... eh, bueno, hasieratik zen ere pizka bat, kontzertua zan es eh, en plan jota hasta en Aguirre nere ba zangentiketan biltzen garen eta horita bueno ba hongo da ba kontzertua talde eta talden artean ba, ba zerbait prestatzen ari da. Multimedia coser. Bai, hori da. Korreaño da kurria Ba, gatzen gea ez datekin, eh maiatzantzear naiz eta pilan 90an hasi, ma, eh maiatzantifaxista, horretata eta horretako inguruaetan. Esan da, dagoela esa, esa, dago, eh bueno, cartean hartzen du da carte e, guztietan bueno, asko jarrituko eskualde guztietan da bueno, Euskaderritik ere, bai? Eta bueno, hor dago eh eus sartuta, ordago, o dago, ez deta eta, eta ordago, ba den, dena sustenza ordago, ikusten dira itinerari garen gauza eingo mm -hmm. diren gauza, ta, ba adibestealdean bideoak ere, osando, osando. Osak informazioa ordan emendikana iduna osartzea eta bueno, eta asaltzea. Asaltzea bagoitzera oh, berrietan tamasoak oh, ez da Oida, gu da aukagu behintzat, lau minutuz, amargutsi Amar alkaldera jarritzen maegu loratze, bueno, e, barso aldeko berri e, taldea, baina nena aukagu, gainaz zure herrian edo osoan edo republikan dependientean, zerbait gertatzen da, igande honetan. Bai, bai, e, gu txantuen arka gode, baina Samarko egun auspatuko da, igande honetan, e, Samarkozeko gotorlekuan. Eta bertan ez da punk hoiek izango, baina bai, eh bueno, urterako legez, bai, eh izango dira, folklorea ordezkatzen, eh aizkolariak, harri jaso erromeria, bueno, plan polita, sagardogunetik bizirik ateznientzako. Horiek pata, orrun larumba taontan sagardoguna dala. Baila, bai. Niezen, eh bai, konzertua dago ni sen, eh bai Devcon 2 eta gizer. Bagago giro. Aste uru. Oie, orain aste Eh, guata en la data de concierto gola taloze cose Es que veito no está ya tensa eso, ahí pensemos Gukiruñan dugu indargorri aldeko el cartaz un concierto ahí tal, <natural> sorteo y tal de joten dogu aitare pasate. Vale. Hay cosa pilla, a ver. Vale. Bueno, bye, oye, eso, bueno, pensaba cuando a ver. Que no falte. Vale. Ez aki tiraultza noiz zirichiko baina, konzertu hau bintzat tartean egon goiak Hori, bintzat bitarte ama, ez? Bueno, konzertu batzera Bueno, pontikako jaiak izango dira, uste turrenko astean, ondan, ondan, ondan, uste, esan marko ingurua ezakendiria Ya este dia duzoko jaiak etortzen, ega ya, gaztaño, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, ega, Primera, a la verga la verdad. Ah, a la vale, A la, la, la, la, la, la, la verga la verdad. Echaiakeroak eta Manolo Kabeza, bolo mítico. Radio oan, Crimen. Radio Crimen, eh, Ibaño. Eh, vale, vale, vale. Conterto, oanak. Eh? Oanak, oanak. Bueno, pues, hubo lehin daukagu, eh, justo eh, ahorreko, leno malarruinako batzuk emendau dela, zuekin joko duten eh, Lorase... Atera que se, Lorase Pan, Sevilla, te lo haré en un eta dena Lorase Pan, Lorase Pan, Lorase Pan, loraze pan, loraze pan. Eta Googleek edo e, internetak zenig Dudelgo du que bueno Duddugoen biak bilatzen देत eta Loracepan Loracepan tani eh <laughs> ha tenido Arturo Ori Arturo hemen Loraces dagartze Loracepan bai <laughs> O sea que goazen intzutera beraiera orkezpena uarsualleko taldea bezala ya de contaco de la cosa grupazo, eh? grupazo. Erzio, Erzio, Erzio, Erzio, Erzio, Erzio. Osvaldeko a bestia. Kaixo, upazintzilik. Bueno, ba, gugul horatzegea horrega eta hori hartzun eta lezoko gazte batzuk ja jahezain gaztiak osatzen duten talia eta ta bueno, ba, gure hartian ba, basu bat, e, bateri bat, bi gitarra eta ahotsa dauzkagu. Gauza da ahotsa ba, eta gitarra baten kuadriako bat ezkonduko zela 2008an -200, eta bueno, behaien kuadriako batzuk hasi zin, Ba, kanta batzuk prestatzen, ba, ezkontza pixka girotzeko, hola sorpresa moduan eta hola tonto-tontuan hasi zen gauza bat, ba, gero beste batzuk gehitzen jungenan, batzuk erortzen juntzian eta bueno, azkenian pixkanaka-pixkanaka forma hartzen hasi zen talde bat izan zen eta bueno, ba, gure bigarren kontzertua kuadarrila berdineko beste ezkontza bat izan zen eta ta, bueno, pixkat moti bat zen hasi ginen E, Asi eran noski ba, bertsioz beteriko kontzertuak ematen genituen. Eta bueno, gero sortu zen ere aukera, ba, gurutze hauzoko jaitan ba, kontzertu bat ematekoa. Eta bueno, asiginan ja pixkanaka ba, ere, gure kantak sortzen ebai. Eta ustez, lehenengo kontzertu hortan e, gure bi kanta jo genitula. Geore bai... Ba egila da hasiera e, hasieratik Lorentz egon gure bajistak utzi intzula eta gure bajista berria gure autentiko supermana sartu zen e, ian oi hartzu eta, eta, bueno, orduzki hozik e, finkatu inda boskotia eta, eta hortan gabiltza. E, Gioz eta kanta gehi jo eta bueno, egila da inungo espektatik gabe, espektatiba gabe eh hasi ginela eta jarraitzen genula eta momentu batean ikusi genuen, ba 8 kanta genitula eta xan genun bueno, ba zertikan ez ditugu grabatu, grabatuko kanta hauek. Eta bueno, ba e, Imak gitarrak eh proposatuzun eh Gaztain Studio da juteko eta antsibile ginean inautekin egia izan oso oso gustora, beak seituan hartu zuen gure guk nai genuna, oso ondo ulertu zigun eta bueno, eh guk daitekeen kutsurik honena ateazun. Eta bueno, ta oraintzi oh, bertan dakagu ba hoi bat Hemen o musika kantolatzen du noitakua, esker tunai diogu noski mala ruinarri, ba, guri zabaldu izana, e, aukera, eh gaude beriaekin joko deulako, gaina orain dela oso egun gutxi dute ate autecedia ate, eta eta Cristona dare bai, pila gustant zaigu. Eta, eta bueno, ba, gogotxu gaude bai, pixkat ez, eh aber eh no la jutenden eta ta motivatuak. Eta, bueno, ba, aukeratu duguna lorazetaldiak gaur, ba, ez da git, abesti dakit, abesti bat bezala aurkezteko, ba, pantaiaren izla aukeratu deu. Gauza, ba, gure lehenengo kanta izan zela, eta, bueno, e, zedia erekitzen duen kantadare bai, eta iritzen zaigu, ba, aurkezpen batiteko gure taldiana, ba, ez git, gure musika oso oso ondo aurkezten duen abesti dela. Be gabe muxu potolo bat, e, auopa barso musika gorazintzilik eta eta auopazuek. Kaffrak, bueno, no. ze, ze, oh. ze eskatu da zeu Kaffrak? Bueno, a ber, a ber, e hori balakagudu hemen, bueno, bertxelari beha izateko, eta, bueno, eh, azken irratxe betan bezala, eskatu goni zuke piskata, ber, gaurre izan degungo bidatuekin ekin gaiekin eta la, bueno, ba, bota bertxu, eh? Zue de montre, ez? Auda da inprovisatua, hause nere kantua, etorri zaigu jonko, tabera ez da tonto. Irratian zen uina, gora-gora malarruina, maia txanti fasista, hemen zenbat artista. Bokse mendikan kanpora, eta esango degugora, aigero iru zigla Que ba ez dena txistea zen Bueno, plazero bat izan da, plazero bat izan da hemen egotera eh, Kapra, gaurko gondiatua, eh? oso, oso top, eh? Bai, bai, bai Betiko modua, aña, gaur ganea, es que erratiko gente, gasteiokos, bueno, erratiko, gure bidar saldeko daña herratiandao de ganea Erratianda yagonduakoak, ere bai, malarruina jako lef, eta malarruina, megratudia, gurekin, bueno, pizkata agurtu, eguzerbaete, sant, zemoguz, egontzarete, oso, oso gustora, oso gustora, eh, oso gustora, eh, oso gustora, oso gustora, oso gustora, bueno, ben beti, ben beti <laughs> esa baruna off the record, baina lo da, record, ben, carabantzaregara, <laughs> <ben, porque laughs> <laughs> <de> ya, <laughs> Bueno, bueno... Ba, eh, ¡Habuede fascismo en aurkako movida da, eh! Irrati libre batego, ¿eh? ¡Ah, no. Vallet, vale, no, no es aurkako no no gaustada no da! ¡Berrogoid urte, fascismo no en ¡Hostia, hori da, hori no no no da! ¡Tabe este berrogoid joa, hingoituko, eh! ¡Hoi da, hori no da! ¡Haita esantro en aurka, eta... ¡Hala, eh! estamos un poco de... ¡No, mundúa desagertuko gala, Malakías en Arabella, eunda mabi, el teléfono hori, no el de emergenciakoak, no Es una navegaren, eh, Aita Santo Ondore, mundua de acabo Eh, Había un colapso, garay, este rico, Ni va a o sea, cari <risa> Hola, guay, <risa> Hola, guay. Ahí, ¿Se va a cariñar ahí, Santa? Eh, ¿Se va a eh, sea, papa, eh. Eh, eh, Mavi ah, vai, claro. Como la ría, le esco, se va a cariñar de sala Aunque vale, era vale, va. tu baruta, nada Gastea, guay, que era usted, cogello, tal Había un colapso, garando, este rico Y cosa película, por cierto Vale, peliculón, peliculón Emeneza, buen kidé Escuchizunta, gobera, tu sí Vale, vale, peliculón Bona, bueno, eh, konklabea, konklaboea, ez eh, tegura... Eta eh, eh, eh, eh, eh, eh, maiatza <might> kamarro, ondorin eta bar, bai. <might> ba, Esatu gura, gura, gura, gura, gura, gara, bai. Jaiak, ez tegura eta, bueno. Oida, ja, venga, entrenamendua, dator. Bueno, blazer bat. Bai, gure aldetiko eixe. Eixe. Urrengo jabetera hartentzule. Urrengoa, tokatzen zaigu maiatzaren azken ostegunean izango dela... Tr Bederatzi. Oita, Oita bederatzi Oita bederatzi eh? Matematik Gizak guteria Eski oporretan que naho egun Bale, ah, <laughs> ah, bale, bale, bale vale. <laughs> Goitxe Horan Zulefinak Horan e, gora arte Izan gaiztoak Eta gora borroka antifaxista Horan gora arte Oiga. Bezartaba guztiai Musu Usdo, goita zitiko goita marra borra.